že tá zvučka sa nikdy neskončí. Takže príjemný večer. Dobre. Príjemný večer želám všetkým poslucháčom. Dúfam, že majú za sebou krásny týždeň. Takisto dúfam, že aj môj host má za sebou krásny týždeň. Dnes to bude Janko Baránek. Vitaj. Po Skype, takže ľudia nemôžu telefonovať nejaké otázky, ale môžu pokojne klásť otázky. Takže Peter Sabela povie. A dobrý večer. Takže môžete nám napísať svoje otázky na mail studiozavináč slobodnývysielac.sk No a ty si ešte v tomto type relácie nehovoril so mnou, tak ti poviem také... Miny pravidlá, nejaké zvuky sa ti tam ozývajú? Prazvla... Ešte som, už budem končiť, ešte som na pokladný tesku. Aha, no Ale... tým, kým ty poznáš ten rozhovor, takže kým zaplatíš a prídeš do auta, tak my pustíme Magdu Vášariovu, ktorú chceme hneď na začiatku okomentovať. Dobre? Takže Dobre. ty si pokojne Dobre. zaplať, prídi do auta a ja zatiaľ poviem milým posluchačom, že v tomto type relácie ešte Janko Baranek nebol, čiže budeme sa držať takého scenára, aký zvykne byť v tejto relácii s Riko vo živote, takže na začiatku host povie nejaké svoje malé kurikulum vitae o tom všetkom, čo ako sa dostal životom, kam a prečo a k tomu v tom pomohol a k tomu chcel zabrániť. No a napokon sa dostaneme k tým obľúbeným témam našich hostí, tak teraz začneme troštička naopak, kým pán Baranek ránek príde do auta, takže pušťame vám Magdu Vašarijovu v rozhovore s českým redaktorom Rozsypalom premiér Robert Fico koncem týdne znovu obvinil opozici z přípravy převratu v zemi a také z plánu okupovat vládní budovy. Tvrdí také, že nepřítelem je ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Proti jeho vládě v ulicích demonstrují desetitisíce lidí a Ficova vláda zřejmě přišla o většinu v parlamentu. Můj dnešní host zná slovenskou politiku z pozice političky i diplomatky. Do Prahy tentokrát přijela na senátní konferenci ke 150. výročí narození Františky Plam za první republiky bojovala za rovná práva žen a mužů, proto i toto téma dnes v osobnosti Plus probereme. Se mnou ve studiu je Magda Vašáriová. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den, tu jsem, tu jsem. <laughs> Jsme tady oba. Od mikrofonu zdraví Michal Rosipal. Osobnost Plus. Pani Vašáriová, člověk tady v České republice se znepokojením prakticky denně sleduje, co se to děje na Slovensku a s údivem. Překvapuje vás ta rychlost a ta razance toho aktuálního dění? No, istým spôsobom áno, ale v podstate nie veľmi. V, samozrejme, mož, od rána sa rehoceme, lebo však je to aj smiešne veľmi, pretože to predpokladá niekoho, koho, kto ničomu nerozumie a môžete mu, ako my hovoríme, akékoľvek kaleráby nasadiť do hlavy. V, takže mali sme vraj prevrat. No ale zrádny prevrát nie je. Všetci sme normálne zostali žiť. Ja si len kladiem otázku, kam to ešte chcú potiahnuť. Hej. Pretože už sme sa rozkmotrili v podstate so všetkými, okrem Maďarska, hoci ja tomu zase, tomu priateľstvu s Maďarskom veľmi neverím, pretože Maďarsko uplatňuje veľkú nacionalistickú, nacionalisticky zameranú politiku a tá je vždy protislovenská. Takže nechápem, ako to vôbec môže byť. Ale s Polskom nemáme dobré vzťahy s Čechmi, jakž tak... No. Z Rakúskom. Nikdy sme nemali nejaké veľmi, o, o, také, akože veľmi priateľské vzťahy. Uvidíme, aká vláda tam vznikne. No a rozhnevali sme si vlastne celú ukrajinskú vládu. Tak uvidíme, že čo bude. No, ale, no, vzradom, sme... ale keď si prečítate, že čo robí za dva týždne necelé pán nový americký prezident, tak to sme ešte na tom celkom dobre. My sme sledovali také teď vyjádrení slovenského prezidenta, premiéra vůči českému velvyslanci panu Jindrákovi v Bratislavě a také to, že Robert Fico vlastně říká, my jsme vyhráli volby, my jsme sestavili většinu a vlastně veškeré ty snahy o nějaké komentování té slovenské situace, on to označuje za vměšování se do slovenské politiky. Ale vlastně já si kladu tu otázku, jako co se to děje teď, protože od voleb máme rok a půl, sledovali jsme nějaké změny, co se týče spravodických služeb, v médiích, vlastně hned bezprostředně po nástupu moci, ale proč to dění nabralo takovou razanci teď v těch posledních dnech a týdnech? No zřejmé, něč, zřejmé poprvé jsou problémy s rozpočtem. Po druhé ide to zdražovanie, ktoré je vzhľadom na ten konsolidačný balíček, ktorý vláda prijala. Takže niečím to potrebuje asi prekryť. To je jedna vec. A druhá vec je netrpezlivý. Chcel by riadiť celý svet a nikto ho nepočúva a nemá pocit, že by bol naozaj taký dôležitý. A my sa mu smejeme a vysmievame aj na tých zhromaždeniach, na tých protestoch. Hej. Takže v, stráca vlastne gl glans, teda to, čo sa hovorí glans, ak ho vôbec niekedy mal, teda pre mňa nie. A v, na druhej strane zrejme prostě je aj psychicky trochu narušený. No, pořád je to ale politik, ktorý po páté vyhral voľby a je vlastne ve čtvrtém funkčním období Preste, tak. E, Dobre, takže viacej nemusíme dávať tejto dáme, ktorú už dávno za dámu nepovažujem, e, dávať priestor, e, Dúfam, že už ste v avtičku. Musím povedať, oh, musím povedať hej, hej. že idete avtičkom celú reláciu, takže občas budeme počuť, ako fajčíte, občas... Čerika, my si budeme vykačiť si budeme vysom, tykať, ja. ako si týkáme takže... No tak, tak poďme. tak potom... Lebo som sám, vieš, v aute. Takže... Aha, <laughs> ducha, čo sedí vedľa teba. Ešte takže... vedľa mňa sú cigarety a sladkosti a Coca-Cola, takže... Vedela som si predstaviť, že zdravý životný štýl, ty si propagátor, ano. teba by mali normálne dávať každý večer v televízii ako žiť zdravý životný štýl. Áno. No ale poďme no, na začiatku k tej Magde, zhnúsme si to už na začiatku tu reláciu a potom budeme príjemne sa baviť o tebe, o tvojom živote, o tom, kde a ako si prišiel Dež v činto svet. Pozrieť, to je o tom, že väčšina politikov či čisto poslanci alebo čisto diplomati alebo čisto politici v exekutíve má v živote politickom taký okamih, kedy sa môžu nezapísať do politiky alebo kedy sa môžu zapísať do politiky ako trapný, ako smiešný a ako hlúpy. A ja fascinovane pozerám na to, že veľa politikov nevyžij, nevyužije tú šancu nezapísať sa mm. do, do histórie. Ostať bezmenným politikom, ktorý niekde hlasoval, ktorý 4 roky možno bol nejakým ministrom alebo na nejakom diplomatickom poste. A to je v poriadku. Jednotlivci výnimky sa zapíšu do histórie, hej. No a je ale veľká plejáda tých a vidíme to aj v Dnešnej národnej rade, ale bohužiaľ aj u pani vášáriovej, ktorá využila tú možnosť zapísať sa do histórie ako hlupaňa, ako trápna a už zrejme aj so známkami dement, preafektovanej demencie. A to je presne to, čo pani Vášariová urobila. Takže ona v očiach bežného slováka, ako som ja, ostane zapísaná dvoma, dvoma vecami. A tým, že ako mladá ukázala v nejakom filme černobielom poprsie a tým, že nastare kolena, aby stala pri tej príjemnejšej predstave, ktorú mohla pre niekoho predstavovať, tak namiesto toho na sklonku života, tej poslednej tretine života sa rozhodla byť trápnou, hlúpou a ostať afektovanou, ako bola celý život. To je jediné, čo na to môžem povedať. A čo ma teda ale poburuje, je český redaktor, ktorý sa ako keby čudoval nad tým, že čo, by, čo je na tom, že zasahujú do našej vnútornej politiky. No a toto komentujú. ma pobúruje, Toto ma poburuje. No, lenže momentálne sa na to pýta celá kopa uh, redaktorov. Ja už hovorím redaktorov v úvodzovkách, tým mainstreamovým, pretože skutočne sú to iba aktivisti. A dnes, neviem, či si mal čas, keď si na cestách sledovať všetky tie besiedky, ktoré už od desiatej nám teraz nepríjemňujú nedelu. Ja viem, že kto nechce, nemusí to sledovať. Je taký gombiček, ktorým to môžeš prepnúť. Ale ako keď chceš byť v tom, čo sa deje, lebo musím pracovne, tak tam presne boli pre tieto otázky, že veď sa nič nedeje, prečo tárate, prečo klamete, prečo ľudí zavadzate, prečo im neplníte sluby. A ty... To vyvracajú tí ministri, to vyvracajú, vyvracajú, ale žiaľ, tu už len vrácať môžeš. Vyvracať sa ti nič nepodarí, pretože to majú aj, už na papierikoch, už všetci čítajú, čítajú to isté, aj. ako keby jedna matka mala. Ešte, čo Marika, nepozeral som, ja som trávil deň tak, že e, mal som nejaké veci, čo som musel napísať. A potom som si pustil prednášku, jednu veľmi zaujímavú, prednášku, asi 2,5 o kvantovom previazaní. A tak som si tak pritom oddychol, aj keď sa to niekomu možno zda čudné, ale naozaj sú to veci, ktoré mi tak dajú tú, tú hlavu úplne prečo tej politiky a vrátia ma do toho sveta, ktorý je nereálne, až nereálne reálny. Je v, tej, v, tom, v tom mikrosvete si uved, uvedomíme aké aj som povedal, zbytočné sú tieto všetky naše, aj toto, čo tá Mašáriová robí, Však to je tak trapné niečo, a sú tu fascinujúce, ozaj fascinujúce veci, ktoré, keď ten človek vypočuje, tak sa to stane fakt išlenkovo do iného sveta, a potom potom ti Erika a pustí znova Vášariovú a to ťa prepadka. Dobre, nechcela som ti pokaziť deň, ale táto relácia je. Ja pri... ja tak povedz niečo aj z tej kvantová previazanosť, dobre som si zapamäťal. No a to som sú, tri vety vieš, nejaké sú... povedz, že čo si čo si, si, si čítala, je... aby sme z otvorenou pusou hľadeli na to, že aha, on tomu rozumie. Ne, to, to takto. Uh, myslím, že Heisenberg povedal, ale neviem, čo, ne som si istý teraz, uh, alebo ktorí z týchto fyzikov geniálnych povedali, že ktorý tvrdí, že rozumie kvantovej mechanike, tak klame, mm -hmm. Takže uh, ja nerozumiem tomu. Už to božné preboha, že nie som fyzik, že ja som není vzdelaný. Ja som síce prírodovedec, ej, ale uh, nemám, ja mám prírodne vedy, ale... Uh, nemám fyziku, teda mám astronómiu, a však, ale fyz samotnú fyziku čistú uh, som študoval iba jeden semester. No Takže... dobre, tak poďme k tebe. Niekde sa narodil jeden Janko. Kde sa narodil? Ako má maminku, tatinka? Pôrodnice na Zochovej som sa narodil. Výborne. A ja? Teda to bola, to bola asi jedna z malých teda pôrodnictv v Bratislave v 58. roku lebo všetci moji kamarati, sa narodili na Zokove. teraz počujem, že aj ty si sa narodila na Zokove. A možno bolo ešte, neviem či na bezručovej, nebola pôrodnica, to by som klamal, alebo ak ano, bola, ale neskôr dreme. bola neskôr. Tam sa moja dcéra narodila, hej. tam sa moja sestra už potom no. narodila, hej. Osem rokov Maťa a uh, my, tak, tak ja som taká bratis, som prešpurak takzvaný, že som sa teda narodil v Bratislave. Rodičia tam žili pochádzam z akej rodiny. jedni moji predkovia majú, barankovci majú pôvod na Morave a teraz moja te, otcová sestra umrela ona presne vedela, že odkiaľ jasne pochádzame na tej Morave mm -hmm. a, ale neviem, neviem či to bolo okolie zlína môžem si bude môj otec pamätať ale môj otec má geniálnu pamäť má 94 rokov ale pamäť má teda lepšiu ako ja asi. len tieto veci on tak nejak si nepamätá pre ňo to asi nebolo dôležité tak už neviem, koho sa opýtam vlastne, keď už teda všetko vymierajú všetci. No a z maminej strany z maminej strany bola teda moja babka bola potomok maďarských grofov, ktorý, ona už teda nebola grofka, lebo už tam potom došlo Rakúsko-Vorsko, teda pád Rakúsko-Vorska a žili na podkarpatskej Ukrajine. A, a oni boli Maďari teda, hej. Celá mamina rodina. Ale dedo bol Talián pôvodom. Mamin otec. A niekde od Milána pochádzali. Takže ten temperament si stetil odtiaľ. Ási. A jeho, je totiž od dedov otec, môj pradedo, e, on bol staviteľ mostov. Mm -hmm. A on lapzoval po Rakusko-Uhorsku zrejme. A robil tu mosty. E, môj, môj dedo mi tvrdil, že stával aj ten most... E, ten pôvodný, čo, čo je na železnej studničke, ten železničný, teraz mm. tento, tento, čo tam je, myslím, že on bol ten pôvodný zbombardovaný a toto už je ďalší most. Ale ja fakt by som sa musel pozrieť do nejakých análov, do nejakých histórie, či to naozaj môj prade dostával, alebo či sa môj deto pomýlila a bol to nejaký iný most, alebo ja som to zle zaznamenal. Ale isté je, že bol technicky zdatný. No bol, áno, bol staviteľ mostov, ako teda projektant stával, navrhoval tie mosty. A aj teda môj dedo z takto. Z otcovej strany som môjho deda teda nepoznal, ten zomrel skôr, ak som sa ja narodil. Tohto druhého som poznal veľmi dobre. On bol taká čierna ovca rodiny. A jeho zasluhou sme milionári dolároví, takže <uesto> <auction> taká perlička. On bol staviteľ orgánov, tento Aha. môj, on zase nebol staviteľ hostoval staviteľ orgánov. To nie je a jednoduchá práca? Není jednoduchá, nej, on oni bývali na námestí SMP, teda na Kamennom námestí, tak to je nedvedla. A ja si ešte ako detko pamätám, jak vyrábal on pištale, ale to už len opravoval orgány, lebo, lebo on už potom za komunistov nemohol podnikať. Mm -hmm. No a... Ja si pamätám, v 70. ja neviem, 4. alebo 5. roku e, im umrel brat. A jeho sestra bola v Kanade a ešte za prej republiky tam teda odišla. Teda moja prad, teta asi, teda, ak tak nejak vychádza. No a došla na pohreb a môj dedo bol takto, nazvime to Bohem. Mm. On bol veľký bohem, až príliš veľký bohem. A boli veľk, veľmi dobrý kamaráti, s so stanom Dančekom napríklad. A že ktorý som hostánom vlastne cez mojho deda poznal. A kamarati z so hokrej štvrte tzv. pomrtvých len dobre, Jasný. ale zaš, čo je pravda, to je pravda, hej? A ale ako... milý kde nepretiekol hrdlom. Ale kde? Aj viac. Aha, a... <laughs> no nie, ale to, to nie sú tie doláre To, nie, to, to som myslela, že či tak ne, ne, ne. Ona došla na ten pohreb z Kanady Ona nebola imigránka, ona normálne sa vydala tam a mm. Ona si zobrala za manžela e, jedného podnikateľa ktorý skoro monopolne vlastnil všetky fabriky na keramiku v Kanade mm. A už vtedy to bolo niekoľko desiatok miliónov dolárov, možno stoviek ja neviem, ne? A záveď bola napísaná tak, oni nemali deti. A záveď bola napísaná tak, že teda keď umrú obidvaja, takže to dedíme my. Ako tý Slovenske, tá Slovenska, lebo on nemal žiadnu rodinu, nič. Takže my sme to mali všetko dediť. A vidíš, ja som zabudol teraz odbočiť, lebo som sa zakecal. <laughs> Tak povieme, že si Nevať. na ceste do Popradu tak sa vrať, kam sa potrebuješ nevídeň. neviem, ale bol som v tom testku neviem, teda ale z Popradu deža. ideš, áno, a ideš na východ kam smeruješ? Tu... idem na východ za moju trojrocnou dcerou ešte k tomu sa dostáme no a dobre, e, skončili na, sme, na ako si prišiel o tie milióny došla na no, pohreb ja sme, ale a nelen ja, celá rodina sme došli na milióny lebo ona došla na pohreb ešte si pamätám, babka bývala na treťom poschodí, ide do teda bývali na treťom poschodí a, a, tom, a to boli vysoké tretie poschodia, vieš? A ja som tam s tými taškami, jak sa stola, z toho taxika vystúpila som jej pomáhal, bože. No a na druhý deň odišla. Oni sa strašne pohádali, mm. lebo o, môj dedo ju obvinil, že ona do Kanady zobrala všetko rodinné zlato a že tam na tom zbohatli potom porosníctvom toho rodinného zlata. Mm. Čo bola čo bola prax lož, lebo všetci sme vedeli, že to rodine zlato... Ja, to minul. Ne, skončilo Končilo u môjho otca nejak? Ja Nebolo ho málo a on ho tak prebohémoval. Hej, keď som povedal, že žil bohenský život. No a oni sa strašne pohádali a ona sa zobrala ani na jeho na pohreb odisla no a za týždeň nás upovedomil nejaký, nejaký právnik alebo teda tak ja som no tak. Čo, to, to mi mama hovorila aj že krátke, to, to ten záved je zmenený a keď ona umrela tak to celý majetok zdedili nejaké charitatívne organizácie v Kanade No tak asi veríš a, v osud že si to nemal mať lebo. Ale čo, ale mňa to, mňa to, mňa to vôbec <laughs> <aj> trápia, <absolutný. laughs> lebo, tak zaznižuje to, sa zle keď má človek dolarový miliónik no No neži sa len pozri, ako, mám skvelé deti, ktoré by som asi nemal, keby sme to dedili, asi by som bol inde a niekde, mm -hmm. Takže, mám robotu, ktorá... Ťa ja teší? No, tak, ako neprviem, že ma teší, a do iste miery ma určite naplňa. Tak, ako, že teší, no čo ťa môže tešiť na komentovaní Magdy Vašariovej, keď už sme <laughs> pri tom. To je pravda, ja som na, práve rozmýšľala, že na, či sme ju na pustiť, počúvaní, vôbec mali. Na počúvanie Magdy Vášariovej, no. tieto blúdy. Ale zase je tam jedna obrovská komparatívna výhoda, že vieš, že túto robotu už robím strašne dlho, však ty vieš sama nakoniec. No Ne Nehovorme čas. o tom koľko rokov. Áno. Takže ako mne nemôže nikto z týchto aj starých politikov vyprávať, že ja neviem, čo bolo ako bolo, keď ja som pri všetkom bol takže to je obrovská komparatívna výhoda s tými mačimi generáciami Niekedy nevýhoda? Ešte áno niekedy aj možno nevýhoda už ako to, ako to bereš, ale niekedy to je výhoda vieš, ako napríklad keď sa stretnem s Mikim Zúrinom, s ktorým sa to už dlho nestretol tak on mne nemôže nič rozprávať o tom, že ako to bolo vtedy a tak ďalej. Keď sme spolu hodiny sedávali sa ako a hovorili, čo ako treba, a potom sa to nestalo, stalo sa niečo úplne iné. No, takže ja o tom viem, či to bol Bela, buga, kto ti napadne, ej, hey, Robert, to, všetci, hey. No, takže to je daň zas, teda to je, to je odmena za to, že Odmena, no. Výhoda za to, že už som starý. No. A strane, že si prežil. No, Vráťme sa teda. Uh... Takže to ty chce povedať, že ja to vôbec nelutujem, absolútne to nelutujem. To, to je niečo imaginárne, čo možno existovalo, ale ako absolútne... Aj tak som sa tu dozvedel možno rok potom, ak sa, sa to stalo, lebo, lebo však, všetci boli na deň na, nahnevaní prišerne. To si vieš. Bolo pochopiteľne? No. Jasne. Dobre, pôjde. A oni sa to totiž ešte snažili zvrátiť zrejme, tak preto. No dobre, ale to už je jedno. To je, no. jedno. to je jedno dôležité. Je, že vieme, že pochádzaš z dobreho rodu. Neviem, čo robila mamička s oteckom, ale často sa pýtam ľudí v tejto relácii, že v akej atmosfére si vyrastal. Či tam bola láska, či ťa, či ťa mal odspor, no, bo, o Láska že tam že maminka... Bola však, normálna obrovská rodičovská láska taká, aká má byť, hej. Vyrastal som v silnom antikomunistickom prostredí. Mm -hmm. uh, otec nebol strane, mama nebola strane, starí rodičia neboli strane. T tento, dedo, tento bojem bol, on bol legionár, on, on teda robil generálovi, svobodovi spojku, keď šli z Buzuluku do Prahy. Uh, takže on, on Musel to byť legionár, človek. Bol to veľmi zaujímavý človek. Potom ešte naháňal banderovcov na východe Slovenska. To ma vždy tak ako irituje, vieš, že keď tu teraz ako robia z banderu náhodobného hrdinu, ale čo tí banderovci robili, aj, aj, aj vraždili aj Slovákov na východe, yes. hej. Môj dedo bol ako dosť silný antifašista, aj keď on osobne poznal aj Hlinku, aj Tisu, lebo im robil orgány, hej. Mm -hmm. Ale... A ako veľmi, veľmi chválil jednoho aj druhého, dokonca teda povedal mi, že s mal malo lepšie vzťahy ako s Linkom, že Linka aj skôr umrel, ale že Linka bol lakomý, ako mi tvrdil. Aj keď mi hovoril, že raz sa spolu opili s Linkom, a môj dedo mal auto už vtedy za pre republiky, a že tak sa opili spolu, že išli si zajazdiť na tom aute jeho, a že ráno sa zoburdili na cimtorie, na nejakom. Na náhrobnom kameni, tým autom poloprevráteným. <laughs> A stedil si taký dobrodružný život po tom dedovi? Lebo vyzerá to je na takú silnú osobnosť ktorá teda sa bude premietať v tom rode nejako. Neviem, ja či som stedil dobrodružný život, tak veď, život, ktorý som jažil, bol úplne inom prostredí, nebola vojna, hej. Ja som myslel že bol v tom, že proste sa neboješ rizika, že ideš do všetkého, čo je... Ja to ako, nie, to nie, to sa nebojím. Už teraz, teraz sa viac bojím, keď som starší, ale keď som bol mladý, ja som ako dosť postradal niekedy až e, púd seba záchovit, či som na koňoch jazdil, alebo, alebo čokoľvek iné na náš pokoľ. No Kozaj kone, nejako sa s tebou spájajú kone, kým sa vrátime do detstva. Už v detstve si mal niečo s koňmi? Áno, áno, my sme bývali, my sme bývali na Cukrovej najprv. Uh, to je staré mesto, do nevedie Cukrova, to je, ak sú dva levy, tak paralelná ulica. Jak sa teraz vlastne tá ulica volá? Je elektršky chodí pri dvoch levoch. Je ja pri ako... dvoch levoch, aha. Tak, no, tak ja viem po starom, takže tiež ti nepoviem, ako no. sa volá teraz. Tak paralelne tá, tá pre tých starších tam sme chodievali na štítkovanie. A my sme bývali hneď oproti tomu, to je v tomu pracovisku na, na tú krove 6, kde sa chodilo na to na štítkovanie pľucne, na pliucné štítkovanie, tam bolo zdravotné stredisko áno, áno, áno, áno, presne a no. blízko medická záhrada a naši, na, Jana Kocianova bola naša suseda napríklad, ona bola o niečo staršia, ale už keď ja som bol tam detskou, ona už bola taká adolescentka skôr, a nebola až tak staršia takže tam sme, tam sme sa doskámaratili spolu a potom sme sa presťahovali teda do Ružinova a bývali sme na Pošni a vtedy tam teda ešte moc toho nestálo, ten náš dom bol jeden z prvých a, a bývali sme na 7. poschodí a ja som z, z balkona videl, až nakoniec pošňa alebo, a tam, ak je teraz v Ružinove autoškola, mm. to je jedna z najstarších autoškol v Bratislave, mm. vtedy tam bola jazdiareň a tam bola Žiška jazdecký klub Žiška no a ja ako zasran 10 ročiny či koľko som mal vtedy tak ja som videl, že tam sú kone, tak som tam začal chodiť ako detko no ako detka nemôžeš jazdiť na konie ale môžeš vodiť kone, e, môžeš ako chodiť pás napríklad keď bola že, alebo čistiť kone môžeš a tak ďalej pomáhať tým jazcom a, a ja som to rád robil takže takto som sa ja vlastne vtedy k tým koniam dostal len môj otec mal trochu inú predstavu. Dúfam, že to nebude počúvať toto, lebo povie, že toto není pravda, čo hovorím. A je to pravda, tak náhodou nedopočúvaš. Je, je to pravda. Uh, ja som stále chcel byť pri tých koňoch, ale otec, ale vieš čo, koň, to není dobrý. Tu má, budeš rať OK. No tak som hrával OK za Slovan, za Žiakov. Bavilo ťa? No. Ne. Uh, Mňa nebavili kolektívne športy. Uh, tak dobre, hókej, tak ideš hrať fotbal. Ne? Tak som mm. hral fotbal za Slovan, za Žiakov. Takisto tak, ma to nebavilo. To ja isté. som nakonieš skončil pri tých koňoch s takými predstavkami. S týmito, s týmito predstavkami, o ktorých teda hovoríme. No, A teraz takže... s tými koňmi, lebo ja len viem, že nejako sa viažu k tebe koňe, ale vôbec neviem, akým spôsobom teraz v súčasnosti. Ja teraz mám doma dva kone. Mhm. Mm moje kone sa majú najlepšie na svete, lebo nikto nič od nich nechce a Jaj. majú veľa žradla. Čiže oni sa len tak pasú a občas oni, aj jazdíš, alebo len ich máš akože krásne. No, kým mážolka neochorela, to bol rok 2015, tak som jazdil pravidelne 3-4 krát do týždňa a 5 krát niekedy. Bo ja som sa chystal na také mám Arabov som mal dvoch árabov mm -hmm. a to sú ideálne kone, ktoré, ktoré, ktoré sa používajú v tých dyštančných dostihoch, teda dostihoch, osprete k Áno. A, e, a sú mimoriadne krásne e, tie arabské kone e, áno, každý sú slatile sú také ariozne trochu áno. ale moje deti sa vždy smejú, že vždy si nájdem také zviera, také Neposlušné, hej? Čo, áraby, sa dá. Také, také veselé, vieš, také. A ja, tie Áraby sú presne také kone, na rozdiel od iných teplokrvníkov, ktoré, s teda anglických plnokrvníkov, ktorých, ktoré som bytosne celý život neznášal, anglické plnokrvníky. Prečo? Lebo to, no to je kon, ktorý vždy Aha. Vštý ako to je stále choré, lebo to bolo šlachtené len na rýchlosť. Čiže a prešlachtené jedným smerom, no? Není to ani, že prešlachtené, ale skôr je to... Skôr sa niektoré možno vady opomínali, ako napríklad robivé kopita a tak ďalej. Mm -hmm. A to vidno na tých anglických plnokrvníkoch, že to je konc, ktorý má stále robotu nejak. A tento Arab jeho nehaš behať po tom výbehu a viac menej vieš, že ten kon bude v poriadku, lebo oni sú odolné, tie áraby a sú to také, majú kvalitné, veľmi dobré kopita tie kone. A máš Takže pocit, netreba... keď si v sedle, no? máš pocit takého, takej voľnosti, slobody, tak, ja som v živote nesedela na koni, ale proste mne to prípada, keď vidím ľudí, čo jazdia, ale nie, že drezúrov tam láťa tie koníky, aby došli na dosti, ako, ako prví, a tak tam vidím také, ako keby sa pozerali z hora s takou ľahkosťou na svet, s takou ľahkou hlavou. áno, to je, tak ja to trošku tak inak musím povedať, neviem či to presne zodpoveda tomu opisu, ktorý ty si povedala, ale keď si sadnem na koňa, tak mám pocit, že konečne som doma. Mm -hmm. Neviem to inak povedať, alebo nie, že konečne, že znovu som doma, hej. Akože by to proste patrilo k tvojej, čo potrebuješ k životu, to je toto. Áno, áno, že e, vieš, že ja neviem to, neviem to dosť dobre vysvetliť, ako keby si ako keby, ako keby to bola odliata forma, do ktorej sadneš a je ti tam dobre. Hoci teraz samozrejme, keď sadnem po, s takými časovými medzerami, ak sádam na konia, tak na, e, už po troch hodinách ma všetko bolí. Hej, všetko. Uh, už, už si neviem, jak by som si na tom sedle sadol, lebo ano. to je, keď, neby, keď vieš bicyklovať, ale nebicykluješ a ideš po pol roku na bicykel, hej? A potom no, tak. nechodíš, dobre. A, potom, <laughs> a potom. deti chodia na kone? Deti nechodia, a Sára, teda staršia dcéra dcera jazdila, až teda Pípa Bratislave znovu chce začať jazdiť, neviem, na Čiernej vode, tuši mi hovorila, alebo kde. E, vlastne ja mám jednu chlbiv takto, ja som mal výkone, len jeden arab, a jedného araba som musel dať utratiť, teda uspať. Minulý rok, to bolo v februári, lebo si zlomil zadnú nohu mm -hmm. v tom, tom stehennom klbe a to, to sa nedá nič tým robiť jednoducho. Bohužiaľ, to treba uspať toho koňa Lebo to myslím ani operačne by sa nedalo. A navyšť teda, kde na Južnom Slovensku najdeš ako niekoho, kto ti bude operovať koňa, Ale ten koň by to aj tak neprežil, lebo to je zľažitosť. Ten sa nesmie na tú nohu potom postaviť. No ale zákaž konňovi postaviť sa. Yes. Keď mu ju nejak vybiažeš, tak on tým, keby stal na troch nohách, tak tá noha, ktorá prene, začne prenášať aj tú váhu, ktorá nesla tá niekedy zdravá a teraz koná noha, tak zase tá noha mu odíde a zase len musíš utratiť. Jasne. A je to Takže ako zo to... so psami, že keď zomrie pes, tak ako, alebo ho musíš dať utratiť, tak je to ako keby odišiel príbuzný, alebo s koníkmi až taký vzťah človek nemá. Ves myslel som si, že to je lepšie ako so s psami, ale ne, nebolo to lepšie vôbec, mm. absolútne. Lebo, Takže to je udalosť, ktorá ti zostane v srdci, proste. To je niečo také, také jež, lebo ten koni, kone žijú dlhšie ako psi, poprvé, mm -hmm. a po druhé, máš špecifický druh zážitkov s nimi, vieš aj s manželkou, s osárov, s deťmi, ja neviem čo. Mm -hmm. a, a zrazu ti, ten, ten, a, jež, ja, ja, aj keď to je nepríjemné, ale ja každému prelo my týchto príležia, odporúčam, že keď ten jeho domáci alebo on to je jedno čo, keď už ide na ten druhý svet, nech je pri ňom ten majiteľ. Áno. Um. Uh, nech, nech ten zviera, ono netrpí, keď sa nej tú inekciu samozrejme, ale keď to zviera opúšťa tento svet, nech je s niekým, kto mu bol najbližší, kto sa o ňoho staral, ako on bol zvyknutý a kto bol zase zvyknutý na neho. Ej. Takže nech odchádza v pokoji. Bohužiaľ mnohým ľuďom nech sa Nech to... odchádza spokojný, no ale je to už o to Lehpšie lepšie z Babelov odísť a povedať, ako to dnes A ideš preč. No. Áno, áno, a ideš preč. A... Je to ale nevďačnosť voči tomu zvieratiu, ktoré ti roky slúži, vieš, alebo roky ti robí radosť v prípade psa. Áno. Hey? No Takže... Dnes je to aj v prípade ľudí, ako že už to kresťanské dávno pominulo, treba ťa dať do domova, treba ťa dať do nemocnice, len aby sme mali viacej času, aby sme sa mohli to, venovať otročine. To určite nie, toto, je, toto už je ozaj len akutné, alebo nenúdzové riešenie, keď už nemáš iné. Ale vidíš, že je rozšírené uh, neuveriteľne. Tak ale je to zase len, Tak no, tak žijeme v, zl v zlom svete, taká tá, taká tá, je to, tá, tá, tá troj, trojgeneračná závislosť zmizla, hej? Mm. alebo trojgeneračný pocit zodpovednosti voči starým rodičom, rodičom a deťom. A ono sa to dnes ombenzuje hlavne voči deťom. Už ani tá spätná väzba v niektorých rodinách až tak nefunguje, že zase deti smerom k rodičom, lebo potom by tí rodičia nekončili v tých domovoch. Hej? No veď to... Tak, Takže, Ale vráťme sa teda, odskoti žije, maminka predpokladám, že už nežije. Čím ťa ovplyvnila Aha. najviac maminka? A čím Ocko? Mama, či ma ovplyvnila najviac, tak myslím, takou úprimnosťou a tým, že ona dokázala s každým vychádzať. Mm. Ju, ju mali ľudia hrozne radi. A doteraz aj napríklad Higor Kmeď, ktorého všetci poznáte asi. Áno, Kmeď Igor Kmeťovák počúva určite môže potvrdiť, že on mal moju mamu hrozne rád. Ale aj ona jeho mama bola vedúca v reštaurácii a kaviarni a Igor Kmeťová tam robil u nej, mm -hmm. robil čašnika a dlho spolu robili. No a Igor je mohla, vždy keď mama žila, vždy keď som sa s Igorom stretol, prvé čo sa pýtal bolo na mamu. Mm. No. Takže tým ma ovplyvnila, že dá sa s ľudmi vychádzať ale moc asi sa podľa toho môžeš povedať, ne, ale ja sa naozaj stavím, že zo mňa vychádzam. A otec ma tým, že, že čo je veľmi dôležité, ja som mal 100% istitú, on nikdy má mu nepodviedol. Mm -hmm. Aj keď mal príležitosti. On bol námestník v na v Bratislava, technicky, a on sa nikdy nenáhlas skorumpovať. A to sa veľmi ľahko v reštauráciách a jedáňach teda dalo, ej? Ja som poznal tedy vedúci, ktorí mali už tedy na teda ište pomery miliónové výly povstávané v petržalce. No a vždy si stále za tým, čo povedal, mm. No a toto ma ovplyvnilo nesmierne. To sú tie muské vzory, ktoré jednoducho aj cery, aj synovia potrebujú, cery zas pre niečo iné, alebo potom si hľadajú adekvátnych manželov, ktorých bude mať istotu, že nepodvedie a že sa o tú rodinu postará a tak ďalej. A zase pre toho chlapca je to vzor, že nemám sa nechať skorumpovať, mám sa starať o rodinu, nemám manželku podvádzať a tak ďalej. Takže to sú veľmi, e, veľmi dôležité veci do života e, a nebolo to samozrejme formou prednášok ani formou nejakých duchovných cvičení. Ale bolo to tým príkladom. To je asi najťažšia forma, ale účinnejšia forma. Myslím si, že sa dá zabrániť v tomto svete o takom nervóznom, schizofrenickom, aby sa ľudia hneď pri prvých problémoch nerozvádzali. Lebo ja keď hovorím s deťmi, častejšie hovorím <coughs> s deťmi, ako <coughs> s rodičmi... Tie deti sú nešťastné, aj keď oni toho ocka majú, on príde, vezme ich na víkend a neviem čo, ale vždy sa pýtajú, že prečo nie si s nami, prečo nie si s maminkou? Dá, nedá, vieš, ako tu, tu, tu je to otázka skôr skôr o tom, že máme nesmerne vysokú rozvodovosť a, na Slovensku máme rozhodovosť, ak sa nemilím, 48%. Mm -hmm. Neviem, to je starý údaj možno. Možno ktorý, sa to ešte zvýšilo. Mož, Každé druhé manželstvo sa rozvádza. Áno, tak to je tých zhruba 48%, mm -hmm. 50%. A ty si mi tá položila strašne ťažkú otázku, že prečo sa to deje. A ja tako nadú nehľadám odpovedenia ja tí na ňu určite hľadajú odpoved sociológovia, psychológovia. Uh, ja si myslím, že takto, z môjho pohľadu, uh, my sme kultúra, ktorá sa sice nazýva kresťanská, ale my sme stratili Boha. Mm. Z ničem niekde, alebo ja neviem, kde sme stratili Boha, a Boha nám začali negovať fašisti a nacisti a potom komunisti. Ne? A dnes mm. Ale ten boh nie, To, že sme strátili Boha, to neznamená, že sme strátili niečo, čoho sa máme báť. Ale s tým Bohom my sme strátili tie hodnoty, ktorými sa potom neriadíme. A strátili sme pocit zodpovednosti Lebo zaiste je veľmi lákavé e, byť v manželstve a dohodnúť sa. Teraz tá manželka sa bude starať o deti, o domácnosť, ja budem zarábať a toto. A je veľmi ľakavé, keď tým mužským pádom má o mnoho viac príležitostí začať podvádzať tú mázorku. Eh? A to je, to, že to je tá strata hodnot. Ja to nehovorím kvôli tomu, že to je hriech pred Bohom, ale hovorím to, že tým, že sme Boha stratili, sme stratili tie hodnoty. A tá hodnota je napríklad tá dôvera. Lebo tá žena tomu mužovi bezmezne dôveruje, že to neurobí, A on s tou dôverou nakladá ako s lacým tovarom, ako s mm. bazarovým tovarom. Ne? Ako keby to niekde navyši alebo na tému kúpil. A možno sa to ona nikdy nedozvie, ale ja verím tomu, hlboko verím tomu, že ten podvod z nás vyžaruje. Áno, niekde to je cítiť. Ako smrť. Ja som nikdy necítil z mojich rodičov vyžarovanie podvodu. Moje deti nikdy nemohli od svojich rodičov takisto cítiť toto vyžarovanie podvodu. Ne? A je to nesmerne dôležité pre, e, pre ich vývoj, pre ich normálny vývoj. A ďalšia vec, stráť, s tými hodnotami aj s týmto, vlastne sme stratili poté z a my žijeme, my žijeme v civilizácii, kde od malička vedeme generácie k tomu, že ty máš také a také práva. Ty máš právo na detku v poriadku tvoriatku, keď je naozaj to dieťa týrané, ale nemá právo to zneužívať. Ne? A stále sa im vchajú do hlavu nejaké práva. Ty máš právo na osobnú integritu, čo ja berem, no ale ako ide o to, ak si to vysvetlíme, tú osobnú integritu a čo, kedy ten pedagóg v tej škole už narúša naozaj tú osobnú integritu toho dieťaťa a kedy to je v rámci pedagogického procesu. Ja som presvedčený, že dnes tá osobná integrita je tak široko chápaná a má tak ďaleké hranice, že pedagógovia musia byť chudáci. Lebo to, okay. akýkoľvek problémy, tak už tie rodičia sa stiažujú. No, ja keď som neposlúchal škole alebo som dostal poznámku Uh, tak ja som sa to bál doma povedať. A ne, aby som sa sťažoval na učiteľa, že odporný učiteľ mi dal poznánku. No. Ale, a to je ten pocit, ale to je tá výchova s zodpovednosti. A my tým, že ponúkame len práva, ale není sú adekvátne vyvážené povinnosťami, tak vlastne učíme tie generácie nezodpovednosti. Ale alebo ne ich nezodpovednosti, neučíme ich zodpovednosti. To je lepšie. Ano. A ne... toto nám sem doniesli tie všelijaké uh, lavicovo-radikálne a kvázi pseudoliberálne a ja neviem aké myšlenkové a ideologické prúdy takúto výchovu. A v konečnom je to na škodu tých detí a rozvracia to rodiny. toto. Všetko uh, vidíme, čo sa dialo v Kanade čo sa dialo v Austrálii a tak ďalej, že tam už dokonca to bolo legislatívne zakotvené, že pre bolo trestné, ak sa ich, ja neviem, 14-ročné dieťa rozhodlo pre tranzíciu, mu v tom zabrániť. No. Ako rodič by som to určite robil, lebo 14-13-ročné dieťa není schopné posúdiť všetky dôsledky. No dúfajme, že v tomto a... sa ten svred vráti k normálu. Ale ja si myslím, že to, že žijú deti v takomto, ako si povedal, bez zo stratov hodnôt, že preto tak neuveriteľne veľa samovráždie. Oni predsa nemôžu bez nejakých stabilných hodnôt, keď nemajú na čom stavať, tak nemôžu predsa normálne existovať. Ja sa nečudujem, že toľko detí pácha samovraždy, aj keď je to hrozné. Ja neviem, to je, lebo toto si zás... toto... Toto si zasluhuje, aj zásluhuje. Toto si vyžaduje hlavne odbornosť a hlavne výskumy, nejaké štúdie, ja ich nemám k dispozícii, ja hovorím tak pocitovo. He, to, ja hovorím z skúsenosť, skúsenosti, ako to vidím okolo seba. A ja to viem od kriminalistov, že proste nikdy v živote nechodili k toľkým samovraždám, ako je to dnes. A od... No to áno, to viem aj. ja. No. Mám tu informáciu ja. Hej. Takže je to dosť strašné pre nich, keď, keď bez tých základných... A ja, teda ty si kresťan, ja nechodím do kostola, hoci som pokrstená, ale viem, ako veľmi všetkým ľuďom na okolí, ešte keď teda babička ma vodila do toho kostola stále, ako veľmi ľuďom chýba spoveď už neexistuje, polovica ľudí už nemá spoveď a tam to bola taká očista nejaká niečo, ktoré, čo človeka, no psychoterapia by som to nazvala. Pozri, nikomu, pokiaľ je pokrštený ten človek, ne, nikomu nebráni na tú spoveď ísť, vieš, aj ty môžeš ísť na spoveď. Tak ja si s kamarátkami si robíme psychoterapiu, ale nie každý má šťastie, že má tak rozumné kamarátky s takým nadhľadom nad životom. Tak áno, len to my sa bavíme o inom type vyľať asi duše, jasne, jasne, Ako tá spoveď, vieš, ako tí, čo nepoznajú našu vieru, ja, takto, ja som mal vynikajúci rozhovor pred asi troma týždňami v Leviciach, na parkovisku pred s jedným moslimom tureckým, ktorý dlhšie už je v Leviciach. A bolo chladno, asi tak, jak, neviem, teraz koľko je vonku, pozriem, čo mi ukazuje auto, minus 2 stupne, no tak bolo tak, asi tiež minus 2, veľmi sichravo, a ja som mal len mikinu na sebe, lebo som len vybel do tezka, tým, že idem naspäť do auta, ale ve hodiny som tam mrzol, ani tú mikinu som si nevidel. Mali sme vynikajúci rozhovor a mimo iné aj o tomto. Lebo oni samozrejme majú vžitú predstavu, títo moslimovia, že ako, akože my si kupujeme tam odpusky v tej spovediteľnici a, mm -hmm. a že aj je to vybavené, fajn, sme bezriechli. Ja som mu vysvetľoval, že ja to vôbec tak vôbec nie je. Nemám, tak mi to no, e, to rozrešenie, ktoré dostaneš od toho kňaza. je platné len vtedy, keď sa vyspoveda z toho hriechu vedomí a, a odhodlaním ten hriech už nezopakovať. Mm. Takže ono to nefunguje tak, že manžel podvedie manželku, vyspoveda sa z toho, podvadajú ďalej a znovu sa vyspoveda z toho. To už ale to rozrešenie vlastne není platné. Mm. Takže to není tak, že my si môžeme páchať hriechy a potom sa z toho vyspovedáme. No tak to vníma väčšina ľudí, čo teda nechodia. No, jemno... To je chyba obrovská, lebo to tak nie je. Ono je to tak, že ja keď sa idem vyspovedať a neviem už teraz z čoho, hej, že že ja neviem. Nebudem nadávať, hej. Alebo nebudem na výbušný alebo čo. Ja musím to ale hovoriť naozaj s tým, že som presvedčený o tom, že už to nechcem robiť. Nie, že to neurobím. Že to nechcem robiť. Uh -huh. A keď zlyhám, to je iná vec, ale to odhodlať nemám. To presved, tú dobrú vôľu mám. Hej, ten zámer je tam, ten úmysel je tam, že to nechcem robiť. Abo keď to ide ozaj, ako mu manžel, manžel, a to je jedno, že podvedla manžela a ide sa z toho vyspovedať a má úprimné, úprimné odhodlanie, že ona to v živote nechce urobiť a že to bolo zlyhanie, tak ona dostane to rozrešenie a to rozriešenie je platné. Uh -huh. Bol si niekedy na spovedi v takej situácii, ktorá bola, no bol si na dne proste kvôli niečomu? To nie, je. Ne, vtedy som nechledal na spovedi. Nie, vtedy nie, hej. Ja, to, ja som ja ako myslel, katový, že, ale... že na to je špastier, aby ťa v tých situáciách, keď si na dne nejako podvihol, podoprel. Uh, ale na to nepotrieš spoveď. Lebo tá spovede nie je o tom, že si na dne, ale to skôr potom môžeš ísť na duchovné cvičenia alebo sa môžeš s tým kňazom porozprávať. Ja som mal pred pár rokmi veľmi dobrú spoveď s jedným kňazom v Nitre, on bol teda, myslím, církevný právnik alebo exorcista, ja už teraz neviem. Mm -hmm. A tá spoveď trvala 3 hodiny a bola vo forme rozhovoru. Mm -hmm. No to je tá terapia a, zrejme Ale to, to bolo také špecifické no lebo uh, ja no tu spoveď mi vybavoval vlastne firmovný otec mojej dcery Marian Radošovský ktorý on bol štátorávnikom KDH Ministerstva Poudovstvo a niekedy a teda on pozná moje názory a on povedal, že ty potrebuješ špeciálneho kňaza, že to ja ti nejakého vybavím. Ne? Takže to trvalo 3 hodiny a ta spoveď, samozrejme, bola aj spoveďou, ale bola zároveň aj konfrontáciou niektorých názorov. Mm -hmm. Ale nie konfrontáciou, teda negatívnou, ale pozitívnou. Jasne. Ne? Vysvetlili ste no, si. Tak, takže ja som vysvetlil niektoré svoje postoje, prečo napríklad niečo ja nepovažujem za smrteľný riek alebo za riek. A tako, v tom zmysle slova. A prečo, z čoho vychádzam, že vychádzam z histórie, cirkvi a tak a tak A bol som pre, minul prekvapený, že on mi v niektorých veciach naozaj dal zapravdu. Mm. A rečen to tu rozvázať, to sú Jasne. intimné veci, hej? Jasne, ale z ale... takého nadhľadu je byť kresťanom takým tým naozaj aktívnym. je Viac oslobodzujúce alebo viac obmedzujúce? No tak samozrejme e, pre liberála je to obmedzujúce. Uh -huh. e, pre kresťana to prínaša slobodu, e, pokiaľ tomu samozrejme kresťan úprimne verí. Lebo pokia si formálny kresťan... Takto. Pokiaľ si kresťan zo strachu pred Bohom, že uh -huh. ťa bude trestať na, za, tvoje, za svoje hriechy, e, za svoje bože. Pardon za moje hriechy, no tak to je veľmi ťažká forma kresťanstva. Čiže to je otrodstvo pomaly. No, nem, vieš, Otrodstvo strachu, že proste návrva sa ne, nem na viera zo no. Tá viera musí prameniť niečo iného. Musí prameniť po popoznaní, ako u mňa napríklad, hej. Ja som sa k viere dostal cez, to, cez tú zvedavosť. Hmm nejakým spôsobom, lebo z mňa vlastne ateistu, alebo dobre, tak nazvime to agnostika, sa stal veriaci človek. Hej. A koko, mama, nebola, mama, bola, mama bola teda krestanka, oni boli pôvodne e, no, maďari, čo sú e, neruteráni, ale... Kalvíni. Kalvíni, hej. Tak potom, potom keď e, došli, keď ich deportovali, teda z Ukrajiny nás Čiže to Slovenska, tak papka e, prestúpila ako kaulinka na Katolíčku. katolickú vieru. Tak, e, ale mama nebola nejaká ako... Na, už až keď bola stará, už potom aj sem tam išla do kostola. Otec teda chodil do kostola, ja som nemal nejakú prísnu náboženskú výchovu. Viac menej to moji rodičia urobili tak a myslím si, že veľmi dobre. Však ma poznali ako však pol som ich syn. Že oni ma do toho nenútili. Ako samozrejme, mal som prvé svetlé príjmanie, ale viac menej, keďže vedeli, že som extrémne zvedavý od malička, tak to viac menej nehali na mňa, nech sa s tým vysporiadam. Ale vytvorili mi podmienky na to, aby som sa s tým vysporiadať mohol. No a ako sa to stalo, že teda si sa stal potom takým naozaj hlboko veriacím, ako si teraz? Veštino, um, aj, to to, to, to a Čo ťa popísať? k tomu, ako vieš, ako ja neviem, že akože baba sa zamiluje do nejakého kresťana a rozhodne sa, že, alebo aj do muslima, to je jedno a rozhodne sa prijať jeho vieru ako nejaký dar toho, že naozaj ťa mám rada. No tak, tak aj iné príde sú. Erika, teraz je ten okamih, o ktorom sme sa dohovárali. Prosímte, pustite pesničku, pesničku, lebo ja idem do tunela. ešte ne, ale za... Dobre, idem do, tu, Dobre, do tunela, 100% stráčim signál. Jasne. Počkaj, ešte nejsem v tom tuneli, sorry. Dobre, tak dokončí, Dobre, ja začnem, ako sa to stalo a počkaj, potom Počkaj, pozerám, lebo som nesledoval moc dopravné značky, až tak teda policajti nás počúvajú, sledoval som ich pozorne. No, ako sa to stalo? Fú, to je, ešte čo, ja to v tom tuneli porozmýšľam nad tým, ako to povedať krátko a zrozumiteľne. Dobre. Takže pust, pusti, pusti presničko, tak, potom sa ozvem, ano. dobre? Ano, ahoj, zatiaľ. Čau. Ja viem, čo je ti Že je strach v temnotách Ja viem a kúblem horkost má na prách prečo z kamení? slovo láska ví. Je sa nedstudina ska To sa stretol s ním slobom lobom že bde strážiš trón kde zasada ja viem prečo skamenie slovo láskavé tesané preto Karol Duchoň a vy viete, že počúvate slobodný vysielanie. No. reláciu z života živote a hostom je Janko Baránek, no, takže prešiel si tunelom? Akurát, akurát som vyšiel z Braniska, no. jak skončila presnečka lebo mi naskočil signál z Fantastické, tak vraciam sa k tej ťažkej otázke čo o tom rozhodlo že proste... no, Ešte, ako nebol jeden okamih ktorý o tom rozhodol, bol to taký postupný to je tá zvedavosť. A to je to, čo aj ja v tých mojich videách stále hovorím a nalieham na ľudí sem tam, teda nie v každom samozrejme, aby, aby neprestali byť zvedaví tí ľudia. A hlavne mladá generácia. Mm. A jedna, ja sa vrátim k tej otázke, ale aby som to tu to povedal, jedna z vecí, ktorá ma nesmerne zarmučuje je to, že naozaj ľudia prestali byť zvedaví. Nás z jaskyň nedostala e, hrubá brachiálna síla nás z jaským tam, kde sme sa dnes dostali, že máme tú umelú inteligenciu, maliť tam je do vesmíru, nás dostala zvedavosť. Nič iné. Hej. Teda samozrejme ako nejaké to, to evolúčné prispôsobenie sa a tak ďalej a tak ďalej, černosť, černy a tak hej, to tako, ale e, zvedavosť nás dostala tam, kde sme a zrazu sme prestali byť zvedaví. Ale Bohu, ja som teda neprestal byť zvedavý a začal som si teda klásť otázky a nikto ma do toho nenutil. Uh, jedna, ako absolútne najzasadnejšia otázka pre mňa bola je, a asi aj bude a umriem s tým, že nedostanem na ňu odpoveď mm. je tá, že prečo je niečo a nie nič a to bola otázka, ktorú som si ja nevymyslel ja som to niekde dávno, dávno dávno si niekde prečítal a vtedy, vtedy možno, možno toto ma odtartovalo. Mm. Lebo som sa nad tým začal zamýšľať, že prečo je niečo a nie je nič? Prečo, hej? A keď vidieš postupne, že je niečo, dostaneš sa k vyladeniu vesmíru, dostaneš sa k, možno k veľkému tresku, sus, tak zatiaľ prevažuje názor, že sme, vesmír vznikol veľkým treskom, mimochodom autorom, tejto myšlienky je belgický katolický kňaz. E, takže tým chcem povedať, že ani, ani, ani katolická církev neodmieta teóriu veľkého tresku. E, tá kniha Genesis, tak ako je napísaná, to ani na nakoniec, ani nepotvrduje. E, a keď si to zobereš, nebudem tu teraz až tak detailne, e, to by ľudia aj nudilo, ale poviem príklad, hej, že napríklad, e, ak, či ten úda je správny, to už je druhá vec. Ale dočítal som sa takisto vtedy, že pravdepodobnosť toho, že vznikne prvá aminokyselina, takto, jednoduchá aminokyselina, spontáne, spontánne. Mm. je jed, jednáku 10 na 40 tisíc. Mm. Dobre. A teraz doporovnania bolo v tom texte dané a teraz to ti dám ako a nebudem ti to dávať ako otázku, len si typni alebo si netypni. No. Vieš, koľ, koľko je atomov v nám známom vesmíre atomov? Hej? No to je nejaký je, strašne, strašne, strašne, strašne, strašne. No ne? je to strašne, strašne. Je to 10 na 80. Mm. To znamená 10 a 80 0. Hej. Ale pravdepodobnosť spontánneho vzniku jednoduché aminokyseliny je jednáku 10 až 40 tisíc z nulie za tým. Mm -hmm. A to je, prie, to je rádovo, to je niekoľko rádov rozdiel. 10, 100, 000, 10, 10 tisíc. To je o 4 rády rozdiel. To mm -hmm. je absolútne... A keď sa potom začneš zahlbíš do tých výpočtov, ktoré sú k tomu, tak sa dozvieš, že vesmír neexistuje tak dlho, aby sa toto mohlo stať. No. E, máme tzv. Tak, univerzálny čas vesmírny, lebo e, môže niekto argumentovať, že tu na Zemi plynie čas nejak, ale v blízkosti možno čier, čiernej diely, ale dieri diery, ale pred no. horizontom udalosti. No, e, zas čas vedeť. nie je hej? Úplň ale inak. aj keď bereme e, univerzálny, univerzálny vesmírny čas, vesmír neexistuje tak dlho, aby sa táto štatistika nepravdepodobnosť, alebo teda chcete, pravdepodobnosť dokázala naplniť. To, to je niečo, na čo sa musíš zamyslieť potom. Že dokonca aj keď začal, som, začal som teda aj Hawkinga, aj Michiakaku a týchto študovať, že ako môže, ako môže z ničoho vzniknúť niečo. Mm. Oni sa to snažia zdôvodňovať a nakon myslíš, že oni nehovoria o ničom. Že to nič, o ktorom oni hovoria, je nejaká kvantová funktuácia. Ale to nie je nič, hej. To nič my si nevieme vlastne predstaviť, si vlastne nevie nikto predstaviť. A ak aj hovoríme o pojme nič, stále sa tam s niečím ráda. Ale to nie je nič, hej. Ale keď nám Hawking tvrdí, že nemá zmysel sa baviť o tom, čo bolo pred veľkým treskom, lebo neexistoval vtedy neexistuje zákony fyziky atď. Takže neexistoval ani čas. Takže bolo to obrovské nič, ktoré my si našimi zmyslami. zvyslami, my sme na to nastavení, aby sme si dokázali predstaviť nič. Tak ako z toho dokáže vzniknúť niečo, nedokáže nikto vysvetliť. No. To je jedna vec. Ale ešte horšia otázka je, že prečo? Prečo z toho nič, vzniklo niečo a prečo vzniklo život. A kto to riadi? No. Prosím? A kto to riadi? To prečo? No, a potom postupne s týmito sa dostaneš k tomu, čomu došli aj kreacionisti, ktorých ako moja cirkev odmieta, lebo kreacionisti nehovoria o Bohu, oni hovoria o inteligentnom dizajne, od ktorým samozrejme myslia Boha, lebo ten inteligentný dizajn niekto musel naprojektovať a pokojne to naozaj mohol byť Boh. Ja si myslím, že to je len nezhoda v rámci terminológie medzi kreacionistami a to je keď chcem povedať, že ja ich, ja ich myšlenky vôbec neodmietam, lebo cez kreacionizmu ja som sa dostal k viere nákon. Že? Oni sú dokonalí, keď, keď si to pozeráš vlastne ten dizajn, tak to je niečo dokonalé. No. A títo kreacionisti, to je, je zopár teda veľmi významných vedcov na prelome milia, milénia sa začali na týmto zamýšľať a vytvorili teda celú, celú túto takú, takú, by som povedal, podvedu, hej, lebo to je takisto interdisciplinárna záležitosť. Mm -hmm. Podvedu nemyslím tým ako niečo dehonestujúce, ale ako súčasť nejakej možno eh, biológie, astrofyziky, fyziky a tak ďalej a tak a cez, cez toto e, som sa dostal, ale čo mi, najviac, na čo mi najviac chýba odpoveď a čo ma dostalo k definitívnej viere toho mm. Boha, no. je tá otázka prečo. Mm. No a, Lebo ne, nikto, nikto ma nepresvedčí o tom, že chemické prvky z Mendelovej tabulky sa rozhodli vytvoriť život. Takže ten čarovný prútik tam musí byť, No však ty ako prírodovedec vie, že naozaj šeli čo, to čo obsahujeme, sa dá nejako zlúčiť dať dohromady z niečoho to vzniklo. No dá, ale, ale, ale... tá otázka život, prečo? Tak, môže, a došlo si AKS, aspoň, aspoň máš nejakú teóriu, že prečo? No, no nemám teóriu, mám, mám vieru, že tak vieru, mám presvedčenie nevieru, hmm. Uh, niekto má vieru, ja mám presvedčenie, uh -huh. že to musela byť tá bytosť, ktorú označujeme teda bytosť, tá entita, alebo už ako to nazvať, zkrátka boh, hej? Aby som sa nerúhal, že to Myslím. hovorím, entita, ale aby tomu každý rozumel. A takto bol položenú otázku. A prečo, uh, vieš, to je v podstate irrelevantná otázka úplne, ak sa bavíme o bohu, hej? Uh -huh. uh, ono je to... Ono je to tak, ja ti to pridomám k tomu, predstav si, že my sme postavičky v počítačovej hre, sme uzavretí v tom počítači, ako v tom nejakom fungujúcom systéme, a my sa zbavíme o tom, že kto nás stvoril, načo nás stvoril, prečo nás stvoril. A chceme to spoznať. No nemôžeme to spoznať, lebo my sme není schopní opustiť ten priestor, v ktorom sme boli stvorení, mm -hmm. a, a pozrieť sa za takže tá otázka je preto irrelevantná aj. jasne takže toto bol tvoj prerod k viere no ale zvedavosť ťa doviedla k tomu, že si vlastne prírodovedec lebo aj filozofia ťa mohla zaujať aj všetko možné iné no ne, k tomu ma doviedla náhoda no ja som bol v podstate z, z roku 68 eh, a v Bratislave a bol som aj na zozname prijatých na sasinkovej na dekanáte, Však som sa tam bol pozrieť. Pošel uh, som na zápis a zistil som, že nie som prijatý. Mm -hmm. Jednoducho uh, mohlo mi to cinknúť už vtedy, keď som nedostal to oficiálne oznámenie zo školy a považoval som to za administratívny nedostatok nejaký, lebo. Bol som, stá... I opakovane... a bol som zo známe prijatý vysel som tam hej? na tom papieri Áno. takže to, to mi stačilo no a potom som zistil, že nej som prijatý neviem dodnes prečo som nebol prijatý prečo som bol prijatý a potom neprijatý e, možno tým, že som nebol v SZM mm. e, tým, že moja rodina bola silno antikomunistická aj keď oni sa teda oteca neprijavovala, ani máma takto No, Prejavovali sa, samozrejme, ale odmetali vstup do strany, keď im to teda nukli. Ale nejak, nejak možno, možno toto bol dôvod, že ma vymenili za niekoho nejak. Lebo vtedy, v tom vtedy, čase to neviem, bolo či, normálne. V tom čase ešte aj minister mohol do toho zasahovať. Áno. Hej, to, to bolo ako, dalo, sa, dalo sa vtedy ministrovi odvolať v prípade nepriatia, no tak takým pádom ten minister mohol rozhodovať. No tak ja si myslím, to je môj dojem. A, alebo takto som si to vysvetlil, že, že som s takýmto nejakým mechanizmom na tú lekársku fakultu nakoniec nedostal. Ale no vieš? Samozrejme mi ho vojna. Hmm. Dva roky tak som rýchlo začal naháňať, že kde sa dá ísť ešte bez prímačiek, lebo akože prímačky z lekárskú fakultu neuznajú všade. Hej? V tých školách aspoň. A bez prímačiek sa dalo ísť na matematiku, fyziku. A vtedy ešte nebola fakulta matematiky, fyziky, to mačiť to pozniklo až neskôr, vtedy to sa študovalo na prírodných vedách. No tak som sa prirasil na tú matematiku, fyziku, čo ma ale hlboko ne, ne, nebavilo. Ešte tá fyzika možno ako tak, ale akože tá matematika mňa nebavila, skratka. Ja som bol nutený sa ju naučiť, lebo má som aj potom skúšky z matematiky, ale tak som hľadal nejakú alternatívu po semestri, že kam by som mohol prestúpiť, lebo nechcel som byť matematik, ako a dalo sa prestúpiť na fyzickú geografiu. A to ma veľmi zaujalo, lebo nebolo to už až tak ďaleko od niek niektorých mojich záujmov, lebo ja, mňa príroda vždy veľmi zaujala. A fyzická geografia práve že študovala ten geosystém, tie interakcie v tom geosystéme. Geosystém je najdôležnejší systém, s prichádzame do styku ako ľudia a ten práve študuje fyzická geografia. Takže fyzická geografia není o tom, že čo je hlavné mesto Bulharská, aby si to niekto neplietol. No. <gud> no dobre, o tak O lebo... čom je objasni, lebo je to dosť neznáme? Ešte takisto je to interdisciplinárna záležitosť. Ja som sa v rámci geografie potom špecializoval na obnoviteľné energetické zdroje, lebo sú získavané z prírodného prostredia, mm -hmm. či to je vietor, či sú to geotermálne energie, či to je... E, bioplin hej, e, teda metán no, keď nechce niekto a, a tak ďalej ale ja som dosť ma zaujímala zaujímal, klimatológia meteorológia tomu som sa teda dosť venoval e, na vysokej škole a nejakým zázračným spôsobom sa to zase vrátilo naspäť že keď som aj zakladal čak ty, ty vieš, tú alianciu proti green dealu za zrušenie Green Dealu. No a ako to pokračuje? Lebo nejako to vyzerá dobre, že už aj tá Európska únia začala uznávať, že je to blbosť. No ja si myslím, že takto. Tak prejdem zase do súčasnosti teda. Áno. E, e, ako to pokračuje? Neviem, či na základe nášho podnetu alebo to, ale myslím si, že hlavne na základe rácia tí politici pochopili, že ten grindil treba zrušiť. a. Najlepšie to povedal teraz Babiš včera, alebo pred včerom, ktorý priamo vystúpil na tom e, stretnutí tej platformy e, u, uh, teraz sú oni Ty čo v sa... Európskom parlamente, vlastené, vlastené vlastenci, nie, ja ne, neviem, teraz ochotný, Nie, myslíš tú platformu ochotných? Ne, ne, nie, to je aliancie ochotných, to je niečo no, úplne iné, aha, to je prinato. Ale pri je no. v Európskom parlamente frakcia. E, tak kde je Babiš? Hej, áno. No, vieme. No, vlastne no. Je si... Oh, Bože, to patrioti, myslím. Áno, patrioti. Patrioti. patrioti. A Babiš otvorene povedal, že Green Deal treba zrušiť. No. no. A mňa to veľmi potešilo, lebo my sme vtedy, keď sme tú tu tu, tu iniciatívu no. založili, keď som písal tie listy. Uh, ja som to uh, písal všetkým, všetkým stranám, ktoré sú v Európskom parlamente. Za to som si začal platiť aj DPL, ktorý je profesor, teda AI prekladač. Mm -hmm. Lebo do takej finštiny by som to nevedel preložiť ani do dánštiny, ani nič. A posielal som to všetkým týmto politickým stranám tú výzvu, mm -hmm. aby sa zúčastnili toho ťaženia za zrušenie Green Dealu. Takže to bolo, ja neviem, koľko listov som vtedy poslal, ale teda elektronickou formou, nie papierovou. A e, tak akože samozrejme život e, e, je taký, aký je. My sme sa do toho Európarlamentu nedostali, ale myslím si, že sme pomohli tomu, netvrdím, že to je naša jedinečná zásluha, to určite nie, ale pomohli sme tomu, že tá myšlenka sa tam dostala že ako prvý ste upozorňovali na to práve cez a, áno, ako prvý už to budú 1,5 roka keď, sme, keď som založil tú alianciu uh, a ako ja som jeden určite z prvých na Slovensku ktorý, ľudia ešte ani nevedeli čo je Green Deal, ktorý tu hovoril o rizikách Grindylu a to sa nechválim to je jednoducho fakt hej, to, si, to sa dá veľmi ľahko overiť kedy som začal vyprávať o green deale A dnes je to na stole a dnes e, si myslím, že len hamba im e, neumožňuje priznať, že celé to bola hovadina a len pocit hamby a prehry e, ich núti do toho, aby ešte stále na tom Grindyle nezmyselne trvali. Ale ak to bude takto pokračovať, Včera som to hovoril o jednej inej relácii uh, pre Lenku Zlatev, tak uh, ak ten Deal bude pokračovať, naozaj, ak s tom budú mysleť vážne, tak sa stane to, že v Európskej únii sa dostane do odstreho konfliktu komisia s národnými vládami. Čo Lebo ja si pre... si... k rozporu? Medzi. No to bude obrovský rozpor, lebo ja neviem teda, aká koalícia nakoniec vznikne v Nemecku. Ale pokiaľ to bude racionálna koalícia, a Nemci sú viac menej racionálni, a keď my môžeme razmekelo argumentovať, oni začali griť a tak ďalej. Ale to boli ti to šialení zelení, ktorí tam mali v koalícii, a ktorí nie sú normálni nikde, aj, ani v Nemecku. to sú blázni. To sú faši zelení mm -hmm. fašistickí blázni. Ale predsa Nemôže Nemecko predať Volkswagen Číne. No. Nemecko vláda tam má nejaký podiel, alebo myslím niektorá zo spolkových krajín. Lebo to je ich rodinné strebro a ten Volkswagen im založil Hitler. Bez ohľadu na to, že to bol zločin a tak ďalej. Je to ich až kultúrne dedictvo, ten Volkswagen. A ja si neviem predstaviť, že by Nemci predali toto Číňanom ktorí to chcú kúpiť. Dobre, už to je hamba, že Volkswagen sa stiavuje do, do, do USA, čo hey? v Brazílii vydav, vyrábajú už dlho, takže to sa nedá nazvať, že sa idú do Brazílie stiavovajúť. Ale ako, aby to kúpili Číňania, no, nieme, nie to s tou, s tou nacionalistickou nemeckou náturou absolútne nekoreluje. A myslím si, že Nemci urobia všetko preto, aby ten Volkswagen Čine nepredávali. Ale to sa môže stať len v prípade, že ten Green Deal jednoducho zrušíme. Ja keď som tú alianciu zakladal, strašne veľa ľudí mudrovalo, ale my nemôžeme zrušiť Green Deal. Môžeme ho poupraviť a tak ďalej. A, my ho a som nechápal, prečo ho nemôžeme zrušiť. Prečo by sme ho nemohli zrušiť? Že tam je strašne miliard dolarov, eur. Ale v živote sa stane... Že niekto minul miliardy eur zbytočne, že ich vyhodil on okromná hlúposť. Yes. A A tu to povie budúci český premiér a bývalý český premiér, že presne zopakuje to, čo som ja hovoril, čo tu vyprávam už vyše dvoch rokov. My green deal musíme zrušiť. Nie re, uh, jak, uh, jak zrenovovať, alebo ja neviem čo upraviť. Nie zrušiť. My to musíme ne... zrušiť. Áno, celý Green Deal tak, ako je, je zlý. A nikto nech ma neobvinuje z toho, okay. že ja som proti životnému prostrediu. Ja som vyštudoval fyzickú geografiu. Ja viem veľmi dobre, o čom je životné prostredie. Ja viem veľmi dobre, ako fungujú ekotopy, biotopy a tak ďalej. Ja to veľmi dobre viem. A viem, že Green Deal to poškodzuje. A My ďalej... tu nastávame veterné parky, čo to, čo to robí s tými dravcami? To kinoži, tie dravce. Mení to migracie, migračné cesty zvierat. A na severe Európy začínajú losy kapínať, lebo veterné parky, ktoré sú tam nastavené. Zrovna nastavali do ich migračných ciest. Oni to musia obchádzať, ale oni to majú geneticky nejak naprogramované, že koľko im tá cesta trvá. Aby a trvá za normálnych podmienok, takže aby to stíli a nezahinú od Dnes tam desiatky, stovky, tisícky týchto kopytníkov v od hladu. Lebo musia obchádzať tie veľké veterné parky. My, my si totiž myslíme, a teraz sa vrátim k Bohu, my si myslíme, že my môžeme sa hrať na Bohov, že môžeme takto flagrantne zasahovať do prírody a nič sa nestane. A my ani nevieme domysleť, naozaj nevieme domysleť. Následky našich, neu, našich neurvalých zásahov do prírody v mene jej ochrany. Rozkážeme dešťo, vietru. No, to... Áno, však prečo vyschlo Aralské jazero? Hej? No lebo komunisti i si takisto mysleli, že môžu zasahovať do chodu prírody. No, nemôžu. A jedno, jedno unikátne slané jazero, e, ktoré bolo jediné svojho druhu na svete v tej rozlohe, ktorú malo, čo tam je dnes? Tam je dnes nič. Je tam to horné jazero, kúsok nejakého dolného... Je tam nič. Je tam solná púst vlastne, hej. No ale zastaviť no. sa to asi nedá, pretože väčšina politikov, ktorí o tom rozhodujú, sú nevzdelanci v tejto oblasti, ale... No, oni, Erika môžu byť nevzdelanci v tejto oblasti, ale musia, oni pochopia a pochop, ja, veľa z nich to už pochopilo. Ja si nemyslím, že Babiš ovláda, ovláda, ako fungujú skleníkové plyny. A čo vlastne, ako, ako vôbec CO2 funguje v tej atmosfére, že ho nazývajú skleníkový plyn. A ja si to podvody, všetky tie výpočty, ktoré sú, myslím, teraz toho, toho klimatického panelu pri Ozen. Ale Babiš chápe, že ten Green Deal mu likviduje ekonomiku. Tak. Trump takisto určite nevie nič o CO2, alebo metáne, alebo e, možno tak akurát tuší a málo kto aj na Slovensku tuší to, čo je vlastne kvantitatívne najväčší, ale aj veľ, veľmi účinný skleníkový plyn sú vodné páry. A teraz čo, zakrieme oceány? No. Abo čo? A ne, my sa zameráme na, na CO2, lebo, lebo prastríko e, Greti Thunberg došiel so šialenou myšlenkou, že možno CO2, hej? A, a teraz CO2 sme sa chytili v 70. rokoch minulého storočia. Zaujímavé, že dovtedy sme sa báli toho, že prichádza doba ľadová. Potom sme sa zrazu začali bať toho, že sa otepluje, ono sa reálne otepluje. Na potreby boli sme nájsť vyníka, ako vždy, samozrejme, tak sme našli CO2. Našli ho zelení fašisti toho vyníka. Mm. CO2 vôbec absolútne nejak neovplyvňuje. E, a ne... Ja som teda čítal, že nejaký výskum a nejaká Slovenka ho aj porobila v údajne, len ten článok bol zamknutý a ja si nemením týchto slnečkávských platkov, odomýkať články za peniaze, mm. nedá mi ani cent. Čo nejak potvrdila, že CO2 otepluje plány, tak je to prvý výskum v histórii klimatológie, kedy potvrdil, že CO2 otepluje pamentu, že najprv bol nárast CO2 a potom oteplenie neviem, či mala prístup táto dáma na, do Antarktidy tie sú, sú relevantné vrty e, e, ktoré nám vedia, vedia zdokladovať doslova zdokladovať ak to chce niekto takto počuť vývoj klímy za posledných 800 tisíc rokov a čo bolo skôr? Či teplo, alebo CO2? A explicitne je dokázané. A keď hovorím explicitne, myslím explicitne v pravom význame tohto slova. Je dokázané, že náraz CO2 vždy bol, ob, vždy bol po oteplení. Nikdy, nikdy za posledných 800 tisíc rokov to nebolo naopak. Nezapričilo. Dáma nám, nám tu pred, predvedla zas nejaký, nejaký objav, ktorý stavia na hlavu 800 ročnú históriu planéty Zem, ktorú vieme dohľadať. Lebo tam je to jednoduché, tie čiastočky vzduchu sú tam v tom, tom, tom, tom, tom lade. A podobne ako na letu kruhoch, my vieme odratať aj na tých vrtoch, že do akej, kam sme sa vlastne dovrtali, teda nie my, ale tie veci, kam sa dovrtali. A títo Rusi sú schopní dovrtať sa do tých 800 tisíc rokov to majú ten vrt taký, myslím, sa Savola. Ak sa nemýlim, teda, hej. A presne vedia z, toho, z tých vzduchových kapsličiek malinkých, z tých bublinech vzduchu a podľa sedimentov, jak sú naukladané tie sedimenty a čo v tých sedimentoch je, vedia presne, čo bolo skôr, či oteplovanie alebo CO2. Mm. A vždy bolo skôr oteplovanie. Takže kravi môžu no. naďaľ aj grgať, aj prdieť na to zomrieme. Aha. Dobre, chcela som to odľahčiť troška, lebo je to vážna téma. E, možno vieme dohľadať aj to, že sa naozaj tá klíma mení v cykloch. Takže... Samozrejme, samozrejme, však tá planéta je živý organizmus a my tu robíme paniku, lebo my sme, sme schopní merať e, teploty takto, jak ich meráme, ja, ja neviem, 200 rokov dozadu. A robíme paniku, lebo za posledných 200 rokov sme nič také nenamerali. Hm. A tak, tak vráťme sa na začiatok nášho letopočtu hej, kde bolo uh, uh, antické klimat, či rímske klimatické optimu niekoľko, one, premerné teploty boli o niekoľko stupňov vyššie ako sú dnes alebo do, potom poďme do stredovekého klimatického optima. Tie boli síce nižšie teploty ako v tom rímsko-klimatickom ale stále vyššie ako dnes lenže my tam nemali tieto teplomeriky a tie grafíky Takže nerobíme paniku, ale za posledných 200 rokov už máme a pre týchto idiotov existuje história len posledných 200 rokov. A pritom tá planéta má koľko? 4,5 miliardy? A oni tu za posledných 200 rokov idú robiť paniku? Však, ako chápeš, čo je toto za... Na konci druhovor, myslím, uh, bo, alebo prvohvor, že si teraz, neviem, tak to zvlávi, uh, bol... myslím, že na konci druhovor bola... 20, výsobne, 20 násobne vyššia úroveň CO2, ako je dnes. Je to, že perme, Pardon, to sú perme. Bola 20 násobne vyššia úroveň CO2, ako je dnes. Ani teraz je vraj nie je vo vzduši toľko, koľko by nám mohlo spôsoba. No není, máme 415, 427 ppm, hej? To je tých 0,04 no. alebo koľko. Ale keď, ako uvedomte si, že keď to klesne na pouhu polovicu na, 0, na 200 ppm, tak prestáva fotosyntéza. A čo my robíme týmto, týmto hysterickou snahou o znižovanie CO2 v atmosfére? My nepomáhame tomu, že sa prestane oteplovať. To sú to len idiot, neznali idiot tomuto a ten slovo idiot nemyslím ako nadávka, ale ako diagnózu. Naozaj diagnózu, lebo to sú, to sú naozaj buď imbecili, alebo idioti títo ľudia ale to sú diagnozy idiot, imbecil, debil nie, diagnozy, to, to sú odborné pomenovania ano. mentálnych schopností vstupňujúcich sa, klesajúcich dobre, ako a, myslíš si, že a... to môže viesť aj k zániku našej civilizácie, nie, že my sa tu budeme zabíjať, strieľať ale že <coughs> púšte hlúpo nebudeme vedieť tomu zabrániť lebo tomu nechceme rozumieť ani ku nie, lebo... Našej myslím, akože Zem zostane, ale my tu nejak buď vymrzneme, ale... Um, no tak... Myslíš, ľudstva, hej? Ako homo sapiens, alebo... Áno, myslím, akože o Zem nejde, planeta tu zostane aj bez nás. No hej, hej ale ne, ne, ne, ja si to nemyslím, naozaj nie, lebo my ne sme jedna civilizácia, vieš, a sú tu naozaj schopné civilizácie a... Včera som mal taký deň, že som e, si tak brázdil po svete cez YouTube, alebo mm -hmm. a pozeral som nejaké čínske, japonské videá, mi teda až tak nerozumiem, ale e, boli to videá, ohľadne to, tak keď si dáš tie anglické titulky, alebo či tak už potom tomu rozumieš. E, oni zrazu si uvedomi, že v tom okamihu kde sú strašne tí ľudia pred nami preto s kostnatelou, zaostalou naftalínovou Európou. Mm. Ak sú oni hrozne pred nami aj v myslení, aj v tých inováciách, aj schopnosti inovovať, nie sú viazaní s rôznymi debilnými administratívnymi predpismi, a ja teraz hovorím napríklad o Číne, tak eh? mm -hmm. nesmierne tá krajina napreduje, a, ale aj o Japonsku, aj o Južnej Koreji. A my sa tu zaoberáme. Niečím, na čo oni úplne vysoká kašlu, lebo majú toľko e, toľko znalosti a toľko kritického myslenia, že vedia, že toto sú hlúposti, hej, stále sú to len hlúposti. A, a my tu ideme zachraňovať planetu. Namiesto toho, aby sme zachraňovali kontinent, lebo odkiaľ, odkiaľ pochádza všetko to, čo vlastne dnes nažívame vysokou životnou lebo máme vysavače, máme ja neviem čo, máme knih tlač, máme. Však to všetko pochádza z Európy. Aj keď niekto povie, no to Američania, odkiaľ sú tí Američania? Však to nie sú pôvodní Američania, všetci to sú potomkovia Nemcov, Írov, e, určite Poliakov, časť aj Slovakov, Slovanov teda ako takých. Ej. A často stále, sú, stále, to, stále sú tie korene v Európe. A kontinent, ktorý dal modernému svetu, toto všetko, čo je tu okolo nás, čo nám uľahčuje život, čo nám predĺžuje život, tak tento kontinent dobrovoľne ide páchať samovraždu, a úplne zbytočne. Lebo čo si myslia, že znižíme CO2 a budeme uhlíkovo neutrálni, aj keby to CO2 naozaj bolo takým skladníkovým plínom, ako oni tvrdia, čo je lož, aj tak tá reakcia tej planéty sa ráta rádovo na 10 až stáročia a v istých prípadoch až na 1000 ročia. A čo oni idú zachraňovať? To, čo bude opäť 100 rokov? To, to... to je tá nevzdelanosť. Lebo keby si aspoň tieto... A to, na toto nemusíš mať vysokú školu, čo hovorím. To sú kusé informácie, ktoré keď si naštuduješ, pochopíš, že celé to ich snaženie je prachprostá hlúposť. Je prejavom primitivizmu, obmedzenosti, povrchnosti a hlúposti. A aktivizmu. Dobre, a čo keď ale... je to prejavom riadeného ničenia? Lebo ja aj verím tomu, že... Ale to, proste... to verím tomu, že to má záujem Čína na tom. Samozrejme. No Však najväčším donorom európskeho grindilu sú Číňania. Ale, a potom sa ale dostávame k otázke prečo. No. No. Samozrejme. Ale ja teraz nehovorím o tom, že to je riadené. Však to viem, to je jasné. že to som ich sklad oboril. Ja hovorím o tých hlupákoch, ktorí tomu veria. Aj v tej komisii, ak sú, tak, ak sú niektorí, a hlavne v tom Európskom parlamente. Tam tí, tí vymletí aktivisti, ktorých tam tí ich domáci aktivisti navolia, že tam idú kaziť život v celej Európe do toho Európskeho parlamentu, oni tomu úprimne veria, že zachránia planetu. No, ja celkom neverím, že veria, ale dobre. Uh, tak... Nie, nie, er, ja, ja, oni veria, ja som videl tie debaty v Európskom parlamente, tak? oni naozaj tomu veria. No je... oni, sa, oni sú schopní lepiť sa na cestu, Jak to, jak ano, to robia. Oni ano. sa prilepia na cestu, aby zastavili dopravu, aby bol, nebola uhlíková stopa. A to, musíš, to môžeš robiť len vtedy, keď máš tú vieru. To je fakt. Že to, no, nie je to normálne, ale ja sa chcem vrátiť do tvojho života, lebo toto môžeme rozobrať niekedy v inej relácii, v tej politickej. Ale nehovorili sme vôbec ako, že láska. Ja, mnohí sa tu priznajú, že už boli zamilovaní v škôlke. A niektorí až neskôr, a niektorí len raz v živote, tak ako si na tom ty? No. Toto je téma, o ktorej ja veľa nepoviem, lebo ja si svoje súkromie v týchto veciach veľmi strážim. A nie hovor... preto, že by som sa mal začo hámbiť, vôbec ne. Ale preto, že, že čo koho do toho. Ale ak sa bavíme teda o škôlke a o prvých láskach, no. ktoré to si mala na mysli, Áno. Idem, idem zaloviť v pamäti. Mnoho, prvú lásku, prvú no. lásku som mal takto. Mal som asi 12 rokov, 11, 10. Ne, ja som mal 10 a ona mala 8. Hmm. Bolo to naša suseda z prvého poschodia, ktorá mi pri Prašiaku povedala, že musím ti povedať tajemstvo. A hovorím, hovoríme, čo mi chceš, že ja som do teba zamilovaná. Hmm. Nevedel som presne, čo to znamená, ako 10 ročne, 10, 10 ročne, že sú možno ďalej v tomto, lebo Aha. ak im rodičia nestražia internet, tak sú príliš ďaleko, ale, ale možno len vizuálne sú ďalej, ale v tom v tých emóciách nemôžu byť ďalej. Nevedel som presne, že čo to znamená, akože byť, ale vedel som, že to je niečo teda veľmi pozitívne, alebo však matka, fotér taký povedia ľúbim ťa, milujem ťa, hej a tak ďalej, tak vedel som, že je to niečo také len ten, tie detaily veľmi podstatné detaily rozdielu medzi rodičovskou láskou a láskou muža a ženy, v dospelom veku teda podotýkam, alebo aspoň teda v tom adolescentnom, my ako desaťročnému absolútne unikali, hej takže to je ani, taká moja prvá ani spomienka. Ani si nedostala, alebo ti k tomu dala pusu? Ne, ne, pusa tam nebola. Aj, ne, aj, ne, aj. No ne, dobre, tak, tak poďme k tomu. Bolo, že... to len, bolo to len o tom, že tak e, ako ja som bol ved, vedený k úcte k ženám a k devčatám a to, že devčatá sa nebijú a tak, ja som v živote žiadne ženy neudrel. Tak e, ja som opätoval, že, a že... A ja som povedal, hej, bez znalosti toho, že čo to, čo vlastne, Jasne. opäť viem čo vlastne. Ho... No a kedy potom prišla aj na strednej škole, na vysokej si mal nejakej lásky, tak nemusieš detaily vôbec hovoriť, ale... Mal som samozrejme na strednej škole, to bola platonická láska, spolužiačka, do ktoré som zamilovaný, ďalšia spolužiačka zase bola do mňa zamilovaná, no také klasické stredoškolské ako aj v tých filmoch vidno, že on chce ju ale ona chce toho ale zase mňa chce tá hey, a také tie, tieto, tie hrôzy, krážom. hrôzy vzťahové no dobre keď hrôzy, si sa oženil v no. koľkých rokoch no. si sa ženil koľko si mal uh, viete čo, ženil som sa keď som mal tuším 37, tak nejak uha, dosť neskoro neskoro, neskoro som saženil. A keď máš ako som teda spoznal skôr, ale neskoro som sa... My sme najprv bývali spolu, mm. ale nebo sme zospašení a neskôr sme sa zospašili. A Neskoro, lebo no, ja som ja som jazdil na koňoch aktívne, však chodil som na Žišku jazdiť. E, mal som taký dosť preplnený život, udalosťami, záujmami, teda záujmami, ja som to ja, ja som, ja vždy, mal som rôzno, za, veľmi veľa záujmov, ale jediné, pri čom som vydržal, boli tie kone. Mm -hmm. Čo bolo zaujímavé, musím to povedať, keď sa aj o tých dievčatách a ženách bavíme, že keď ideš do tých jazdeckých odielov, tak je tam strašne veľa dievčat, takých no. tých od, ja neviem, od tých 10 do 18 rokov, hej? Do 20, dajme to. Ale kto tam vydrží a začne ten šport robiť aktívne, alebo profesionálne, sú väčšinou muži. Ale keď dojdeš do tých jazyckých hodov a to sa nezmenilo, myslím si, ani doteraz, skoro 80% toho 80% sú u No a potom, prečo? A potom, neviem, oni potom sa zrejme vydajú, alebo Neviem, ale ako v tom veku v tom veku tej puberte alebo v tom tínežerskom, teda lepšie povedané veku, o mnoho väčší záujem o kone ja javia dievčatá ako chlapci. Áno. Neviem, neviem, čím to je, fakt neviem, čím to je, lebo kone sú v podstate niekedy veľmi nebezpečné zvieratá. A veď to máš 600 kilo svalov. No. ktoré, keď si sa rozhodne, že ne, tak ne, a ty sa môžeš až šmahom nohy zabie, zabije. Mali sme smrteľné úrazy, hej? Mm -hmm. Ako, a nie jeden, ho A mimochodom, jazdectvo, jazdecký šport, má, na, na keď to predatáme na relatívne hodnoty, na relatívne hodnoty je najnebezpečnejší šport zo všetkých športov. Má najviac smrteľných úrazov. Takže napriek tomu, čo hovorím, napriek štatistikám, napriek tomu, že ten koň má 600 kg, keď sa ten koň spláši alebo keď sa nahnevá, tak uh, ako zebra, ktorá je menšia ako koň, keď trafi, tak zabije leva zadnou nohou, keď kopne. Tak si predstav, akú silu má kopnutie koňa počuť. A zebra aj menšia podotika. Ja si neviem predstaviť, ako sa s ním s kamarátim. Lebo viem si predstaviť so psom, ako sa s kamarátim s mačičkou. Ja neviem, mali sme aj potkanáš, krečkávci, čo? Ale neviem si predstaviť, ako sa s kamarátim s tým konem. Ešte to, to, to, takto. Ja som to v jednom videu hovorila a môžem ti to povedať. Mám, uh, mal som psov, mám kone. Ale vždy to funguje tak, keď si to zviera vybere teba. Mm -hmm, jasne. Keď si ty vybere zviera, tak, tak e, môžete mať ako, poslúchať všetko, ale je to úplne, úplne iný vzťah, ako keď si to zviera vybere teba. Hm. A ja to poviem na tých príklade mojich dvoch Arabov, z ktorých jedného som musel teda dať uspať. E, ja som kúpil dvoch Arabov, jeden sa volal Kádib a volali sme ho Kadáfi a druhý <laughs> a druhý je Sali jeden bol bely druhý je hnedý. a pôvodne to bolo tak, že Kadifa som kúpil pre seba a Sali ho som kúpil pre Sárku a pre maželku, že budú sa stredať na ňu, hej a takto to malo byť, jak ti hovorím a jedného večera mali tie kone 4 dní možno, 5, neviem som išiel doma štále a boli po pravej strane v boxoch, nalavo bola Karina, taká Chobila ešte a stali napravo a prvý bol Salia, a druhý bol Kadif. A teraz, ak som išiel okolo toho Saliho, naraz ma zhytnotizoval tými očami, mm -hmm. dal hlavu do bochotky. Mm. Teraz a mňa pozeral ten koň. A koň ma na boku oči, ano. vieš, kvôli kvôli tomu, že kôň není šelma, ale kôň je potrava, aj v tom na rečasci je to dosť, dosť nízko od tými šelmami. Tak, aby zase mal lepší ten, ten zhodný uhol. Preto koň napríklad, kým napríklad točí hlavou zlava doprava, aby to vedel, a robia chybu jazci, ktorí mu v tom prv, napríklad bránia. Mm -hmm. A on ti ma začal hypnotizovať, normálne ma začal ten celý hypnotizovať, a že ja som tvoj koň mi hovoril teraz počúvaj teraz ja, ja mu v duchu hovorím že ne ty ne môj ty si Sárin Kádiv je môj koň to vtedy na mňa čumel, ak som rezignoval a povedal dobre si môj koň a, počkaj ale toto mám pokračovanie mám zimu, mrialky, z toho, hovor. toto mám pokračovanie je taká metoda e, Monty Roberts, alebo jak sa volá ten zakrýnač koní, je to také napojenie, sa to volá. Mm. Že ty robíš sériu cvikov s tým konom na kruhu a tá séria cvikov spočíva aj v držaní tvojho tela, aj toho, kam sa tomu konovi pozeraš, či sa mu pozeraš do očí, či sa mu pozeraš na či sa mu pozeraš nabok a tak ďalej. A končí to tým, že zahodíš tú lonžku, na ktorej ho lonžuješ dokoľa, to je ten štôrmetrový, väčšinou 4-metrový taký pás, vej? A ten kon ide za tebou jak pes. Mm -hmm. A te celé by to malo trvať maximálne do pol hodiny, by si mala vedieť, by schopná to. Keď, no, keď máš prax, tak o mnoho menej, ale keď nemáš prax, ja som nemal, tak do tej pol hodiny by sa mi to malo podariť. No a išiel som teda robiť toto napojenie toho konia, týchto dvoch harabov, a zobral som najprv Kádifa. Toho bieleho, ktorý mal byť môj. Ten nakonále som začal, on niečo vycítil, on sa začal stávať na zadné, pehať jak pesný tam, kopať kol, kol, ako úplne bol besný z toho. Pesný, lebo on zrazu zistil, že ja si ho chcem podriať. Mm -hmm. Že chcem, aby ma poslúchal. To, to je neuveriteľné, jak tie kone dokážu, aj zvierata dokážu čítať tela každý tvoj pohyb, jak prečítajú to, ľudia si neuvedomujú, že jak niekedy úplne zle nakladajú s tými zvieratami a preto tá etológia toho zvierata konkrétneho je veľmi dôležitá, keď má konia niekto, aby poznal tú jeho etológiu, to je to správanie sa, aj lebo konie není pes, napríklad nemôžeš konia vychovať, ak sa to je úplne, úplne iné zviera, že naozaj tí ľudia by si mali, keď si kúpujú konia, mali by si naštudovať tú, tú jeho etológiu, tú, tú povahu a tak ďalej. No. A mne sa podarilo ho týmito cvikmi akorát rozúriť toho Araba. Ja som to po pol hodine vzdal. Ja som bol mokrý, on bol mokrý. Spotení sme boli obidvaj. Ja už som nevládal ho držať a on už chudák tiež nevládal sa brániť. Tak som zobral saliho, So osalým to dopadne takto. S mi to netrvalo ani 5 minút. Ja som zahodil tú ložku a ten koň chodil po celej záhrade, ak máme 30-harovú či 20-harovú záhradu. On chodil za mnou, jak pes. Super. A to bol ten koň, ktorý si ma vybral. Láska na prvý pohľad. Na jeho prvý pohľad, ano. musím byť objektívny, na jeho prvý pohľad. Ale potom tá Robercová metóda mi potvrdila, že ten kôň si ma naozaj vybral, že on vedel, čo robí a dokázal mi to. A on mi to vždy dokazoval, celé tie roky, že keď som jazdil na Kadifovi a padol som z neho, lebo z koní sa padá bežne, on utekol domov. Ale keď som spadol zo Salího, lebo raz sa mi roztrhal strmenový renen, to teraz neviem prečo, to by mm. sa nemalo stať, a ten kon zastavil a čakal ma. On neutekol doma ten sali, on ma počkal, veš? Super. Takže to sú ta, také, a to by som vedel aj o tej fene, ktorú mám teraz doma hovoriť podobné neuveriteľné zážitky e, s tým psom, ak som sa k tomu psovi dostal, že to ak, ak teda neviem no, vôbec neviem, či to vlastne niekoho zaujíma ale možno len teba určite zaujíma, ale... ja si myslím, že viac ľudí cíti že tie zvieratka tu sú na to aby sme proste spolu existovali cítili sa, so, no. že to nie je o tom inom, tak povedz o tom psíkovi ešte, lebo no, ja som mal fenu, ktorá sa volala Ajda. a bola to dcéra mojej ričpečky, Sofie a, a, a stáme amického Stafforda Dia. a hm. my sme ich chúpili, keď boli mladí a keď už sa zhruba blížila ich pohľavná dospelosť, boli rovnako starí, tak ešte som hovoril v kuchyni detskám, že dopedale nesmieme dovoliť, aby na ňu skočil, aby sme mali štence. V tom okamihu to urobil. Počúvať, sme mali 16 šteniec. Ríčbeky majú oni sú mnohoštencové. Ja a som mal zrazu 16 šteniec. Ale ako vyzerali. Krásne boli všetky, len... Krásne aj s tomto spojení Rížbek a to, Áno, veľmi pekné, veľmi no, pekné, Rížbek no. Stafford, to niečo neuveriteľne pekné no. zviera aj z toho. No len musel som bohužiaľ dať niektoré uspať, som zavolal veterinára, No hneď som teda vovoril veterinárov, ja len prosím ťa preboj, ja tu mám 16, týdne. čo mám robiť? No, len, no musím prísť, lebo to ona zabije. Hej, no. alebo akože, lebo oni by neprežili. Áno, ona vie, že toľko nemôže no, To aj mačky tiemno. robia, hej, uh -huh. že on, mačka normálne mačetko odnese. Ja som raz tak zachránil do mačetko, čo naša mačka okočila sa tak chudom dávala preč, veš, a no a potom sme ho nadcumly chovali. No len to sa pri týchto malých križencoch vôbec nedalo, lebo to bolo strašne veľa a oni by asi naozaj neprežili. Uh -huh. tak, on povyberali sme spolu také najschopnejšie a bolo tam jedno šteniatko, keď som ich potom prenašal do Kotolne, lebo ona ich vrhla vonku, von vonku, vtedy bolo minus 20, ja som mal taký vojenský stan, nemocnicu a tam som mal seno prekonia a ona v tom sene si spravila perl. a som ich prenašal do Kotolne a jedno štenia strašne so mnou bojovalo. Pišťala, bojovala, tam som si pozrel Fenka, to bola teba si nechal, to som si nechal, volala, dal som jej meno Ajda. Mm. A to bola fakt láska na prvý pohľad. To, ten pes mi pozeral do očí a či čo chcem. A moje detské hovorí, tá ajda, jaka nebychovaná, nikomu neposlúchala. No lenže mňa poslúchala. Dokonca mňa poslúchala na pohľad. Mm. To, bolo, to, bolo, to bolo také. No a raz sme išli do Prahy a ona dostala torziu žalúdka a uhynula. Mm. A ja som hrozne vtedy smutila, som povedala, ja už nechcem žiadneho psa. Že táto ajda, to bola životná psa láska a už nechcem žiadneho psa chodť do A roky to tak bolo, žiadneho psa som nemal. A pred rok rokmi na to tak chytilo znova, že a tak ešte nejakého psa, teda ešte jedného, hej. A tak ja som na, vysadení na ričbeky, tak som išiel zháňať ričbeka, tak som mal 5 v Nitrianskom kraji, som si povedal, že v Nitrianskom kraji, ja, ja som kúsok ale v kraj poznám lepšie. No, tak po Nitrianskom kraji Tak som si 5 chovných staníc, myslím, bol v kraj alebo teda chovateľov. Tak som išiel 1, 2, 3, 4. A už som si v tom štvrtom aj zarezervoval jednu fenku. A teraz mi ostali nové zámky na záver. My som si hovoril, že doprve, no, mám ich do tých nových zámkov, nemám tam chodiť. A, a už nemám čisté svedomie, že som to prešiel všetko. Nebolo to ďaleko pol hodina cesty tak som išiel ešte do tých nových zámkov a pani ma privítala s tým, že ale má vlastne len jednu fenu voľnú, mala ich päť tam ale že len jedna je voľná teraz ak som tam ja došiel som, že dáme si kávu som si sadol jedna fena ku mne skočila a začala ma oblizovať a vyžierať mi zákusok, či čo mi to ponúkli, <laughs> čipsy a presne sa správala jak tá prvá ajda mm -hmm. a ja hovorím a ona mi hovorí, no to je ona, zrovna táto a to teda sa postavil. Ona úplne je nadšená, že tam som kešila sa, ja neviem čo. On, to je ona, že to, to je tá, to mažená, že ona, že sa volá. Ne ja tak som zvzal sa každé šteňa ma nejako. Počúaj, ona ti zrazu povedala, že ajda. Aha. A ja som úplne zamrzol. Jasne. To znamo, že viď povedal, jak sa volá ten pes. No ajda. A to, to bolo to bol posledná kvapka že to som si povedal, musím zobrať túto tak som zavolal tam, kde som mal rezervované som zrušila som si zobral túto ajdu ktorú mám teraz doma A je to naďalej láska? No jasné, samozrejme Fantastické to, Dobre, to, takže ako... Od ľudskej lásky sme sa dostali k tejto, vycítila som, že nechceš rozprávať o ľudskej láske, tak dajme tu na jedného lebo sa pomali blíži záver relácie tak dajme nejakú otázočku od ľudí E, tak píše nám e, poslucháč Jan, dobrý večer, hej. E, on si myslí, že sú pravdivé nejaké ukrajinské hoaxy a nadáva nám do dezolátov a to si dávať. hej. Ale zrovna ten, ktorý on spomína, tak e, bol vyvrátený a ja mu odporúčam, aby si pozrel na Trumpovú stránku, o čom vlastne sa rozpráva v skutočnosti. A aby tak to musíš povedať teraz, lebo. Hoaxom. Ale... musel o... si pokaziť záver relácie takže... nič to tak poved, že aký ho ho ak spovedal, tak a nech sa aj Janko k tomu viedri no, on si myslí, že pravda to čo uvádzali niektoré ukrajinské zdroje že Trump Putinovi povedal že keď sa stiahne a budú časti Ruska e, že budú časti Ruska pripojené k Ukrajine a také nezmysly e, takže čo? časti Ruska k Ukrajine? No, že buď sa stiahne, alebo budú časti Ruska pripojené k Ukrajine, hej. Ale e, vlastne tam to bol taký ukrajinský hoax zo včerajška, že, že zabezpečí Trump, aby do Ukrajinskej ústavy dali, že časti Ruska sa pripoja k Ukrajine. Ale no, to, to, to Trump si nedovolí a vlastne práve posledné vyhlásenia Trumpa boli také, okay. že chce za, zamedziť tomu, obrovskému zabíjaniu, že tam zomreli už dva milióny ľudí. A... Dobre, no, tak no, nebavili sme sa o politike, keď ste to sem dali. No, e, nechce som vec. sa dnes baviť o politike, je. No, tak, ale je to úplná kravina. Zo svojej podstate je to kravina, lebo Trump môže byť čeličo, ale je to racionálny obchodník a vie, že posledné, na čo počúva Putin, je zrovna niečo takéto. No, takže tak som... to, to už o svojej podstate je hlúbosť toto. som rada, že sme sa o politike nebavili, tak to ešte zakončíme nejako ľudsky, najradšej by som z tejto relácie vystrihla tú Magdu Vášariovú alebo úplne pošpinila našu reláciu a aj tento mail sme si, hoci my Peter to urobil preto, lebo my naozaj keď nám nadávajú, tak to čítame čo asi nie je dobrý nápad O, tak povedz ty, čo... No, ja by som môžem... povedal, že netreba to prežívať. Keby som ja mal všetky nadávky, čo idú na mňa prežívať, tak... No to som sa Eš... tak opýtať, že proste, ako, ako reaguješ, či máš chud ešte im odpisovať, alebo vysvetľať... Ne, nie, vieš čo, ak reagujem, pokiaľ sú, je to kritika, tak to nechávam. Pokiaľ sú to nadávky vulgárne, e, že som alkoholik, čo teda da nejsou, alebo už sa genujem, kde ja môžem byť, keď som celedný v ale napriek tomu som alkoholík, to, to, to nevymyslíš. Tak ja, ja ich blokujem, vôbec nediskutujem s tým, tá blokujem a mám pokoj. Ešte som sa ťa chcela opýtať, keďže sme v Slobodnom vysielači a ja ty tu máš svoju reláciu vlastnú, že ako sa ti páči byť moderátorom? No je to tá opačná pozícia, ako ja som e, takto, nie som nezvyknutý byť moderátorom, lebo ja som moderoval aj rádiožurnály v slovenskom rozlase, keď som tam robil mm -hmm. takže není to taká novinka pre mňa je to, je to iná poloha, ktorá, ktorá tiež, tiež musí mať hlavu a petu Není to len to, že... A čo si myslíte o... Hej? No to je tak ako... To není. Tento Zú... povedal to a vy povedzte, čo si hovoríte. No. No. A ja mám rád, že tí hostia, ktorých si volám, to sú ako inteligentné hostia, iné takí investigatívni, až a tak. A ja im nechávam priestor, lebo tá relácia je síce moja, ale je o nich, o tých hostoch. Není o mne. A nerobím tú chybu, kde ja som chodil do nejakých relácií, nechcem menovať teraz, ale vidno, že tí ľudia nie sú naozaj novinári, ale sú to nejakí aktivisti, aj keď na našej strane brehu. On si spraví reláciu, on si ťa zavolá a potom tam vyprava svoje názory. Mm -hmm. A nebude menovať, ale tak posluchači možno vedia, o kom hovorím. Není to jeden človek, je to chybu, Toto je zásadná chyba, ktorú nesmie moderátor robiť lebo on tam není na to... Na, aby som prezentoval svoje názory, môžem to robiť tu u teba, môžem to robiť vo TV, môžem to robiť u mnimi šrámov, strašne veľa možností no ale keď som nás moderátor, no tak e, musím dať priestor tomu hosťovi a na najvýške teda poviem, čo samozrejme poviem, bude buď doplnenie a vo forme tej, že či, čo si teda o tom myslí, že tá, ako, ale není to... Není to platforma na moju sebeprezentáciu. Je to platforma na prezentáciu podľa mňa zaujímavých ľudí. Oh, že no. mnohí to nepochopili. Takže cítiš sa dobre v tej roli. Alebo ti viac vyhovuje toto a ešte mi povedz, ako to darí strane. Ne, necítim sa zle, nemôžem povedať. Hovorím, není to pre mňa vlastne niečo nové. Aj keď sú to už roky roku, čo som ja bol moderátorom, ale... Je to ja s tým bicyklom, o ktorom sme hovorili, už keď sa raz naučíš bicyklovať, už sa vieš bicyklovať aj mm. po rokoch sadneš na ten bicykel. Takže nie, cítim sa dobre aj v tej pozícii a čo sa strany týka, robíme tie odborné skupiny, máme, máme odborníkov a ja neustále optimisticky zháňam peniaze z nádej, nádej, nádej, že nájdeme osvieteného. Elona Maska, ktorý mm -hmm. si povie že slovenského že poďme poďme sa postaviť tomu, tomuto fašizmu, ktorý oni na nás tu chrlia a poďme to urobiť kvôli slovensku lebo ja to nerobím kvôli ničomu inému len kvôli e, mojej vlasti lebo ja z toho nič, ale absolútne nič nemám, absolútne nič okrem hejtov, nadávok straty príjmu Stratie času, e, mohol by si byť zdieťavkom. A, a nesmierneho psychického vyčerpania niekedy. Takže ak ma niekto podozrieva, že to robí zo zišných úmyslov, tak, e, a, na, tak nech, na, na, tý, na týždeň nech žije môj život potom. A potom uvidí, či to robím zo zišných úmyslov. Takže, ale som optimista, stále, stále som optimista, lebo aj keď som niekedy naozaj nesmierne unavený. A vidno to aj na činnosti tej strany, že tá strana, použia stále je to najmä o mne, mm. tak e, je to potom v tej pozícii, že tá strana e, je neviditeľná. Ale je to aj objektívne, lebo napríklad Facebook nám stále blokuje stránku. My nemôžeme na Facebooku nič robiť. A to už si Zuckerberg e, potom popolná hlavu dva Trumpa. Veď to... Tak. Takže ja už naozaj musím našmu Erikovi Šmitovi, ktorý je advokát, právnik, musím ho poprosiť, že musíme napísať žalobu na metu a dať to na súd, lebo jednoducho to ako není normálne toto, hej? To je Neviem, kto, kto to robí, lebo tak asi to má v Európe nejaké svoje zastupenie, ako majú vírsku zastúpenie, ale kto to robí, že Zuckerberg trikrát povie, že teda ruší tú cenzúru. Zatiaľ teda len v USA, hej. Práve to, Ale že za... on ju v Európe nezrušil. Ale budeme to musieť dať na súd, nech to ten súd rieši a nech už sa aj v, tom, v, tom, v, tom, v tej Amerike spamätajú, že no, nielen Amerika je svet, že ten svet je aj inde okrem USA a že tú cenzúru ak zruší, tak treba zrušiť aj v Európe. No presne, takže tu máš ďalšiu úlohu po grindyle, máš ďalšiu úlohu do spravodlivosti, ja sa budeme stretávať pri uh, rozhovoroch ešte častejšie, tak ti pekne ďakujem, uh, šťastný doraz ti želám tam Ej, je. a ešte aj návrat domov no a dáme poslednú pesnečku vrúčim sa s vami, drahí poslucháči a teším sa na ďalšie rozhovory o živote Ďakujem a ja všetkým prajem tak. dobrý večer, dobrú noc a čo poslúchajú, počúvať tak príjemný deň. Príjemný deň aj týždeň, tak, dobrú dobrú. mi zpraví, neradosné správy. Cítím svoj pán. Súzdám, horúcim a slaný. sa bráním, beď ju mám rád. Ti, ti, kež bito všetko slísen a Čo sa mi stráca zo očí, však zo srdca znie. Cítim, dnes a vždy budem cítiť, keď spí to všetko slísen blom a nevrátim sa na...